Vi har Morten Christiansen i studiet, vi har Kristoffer Tauber i studiet, og vi har en gæst, vi skal snakke med i dag, som hedder Louis Jarto. Programmet her handler om øh, kreativitet. Skal man leve af sin kreativitet, eller skal man leve for den? Og vores gæst i studiet i dag er en lidt speciel gæst, som vi har fået øh, i øh, en sej anledning af, at vi havde i episode 2, havde vi gæsten Farfar i studiet. Og Farfar, der snakkede vi med ham om det her med at sætte nogle kreative mål for sig selv. Og så snakkede vi lidt om dagens gæst, Louis Harto, som laver de her random koncerter, indtil han spiller på Orange. Farfar, han var lidt inde på det her med, var det nu det rigtige at vælge så stor en mission til at afgøre sin egen succes? Det klip lagde vi så på nettet. Og dagens gæst skrev denne her kommentar til vores post. Så mange ægte guldkorn lige her. Nyderejsen, mand. Wow, det er vigtigt. Orange er milepælen for en visuelt tydelig, vi klarede den mission. Den dag vi drager mod scenen, er det på mange måder en tydeliggørelse af, at du med din kreative skøre idéer, din passion, kan opnå det. Lige meget, hvor du starter fra. Tro på det og gå mod det. Ikke for hurtigt, så du falder fra hinanden. Vi bevæger os som en isgletscher fra istiden langsomt, men uimodståeligt over Danmark. Ja, yeah! <laughs> Så er vi i gang. Så er vi fandme i gang. Louis Jato, velkommen til. Yeah, nice <laughs> var det var fedt, at du øh, havde lyst til at komme øh, på opfordringen af den øh, kommentar der. Vi var nødt til at skrive til dig med det samme. Og være sådan, hvad så? Okay, skal du ikke bare at snakke med os? <laughs> ja, man. Har du det godt, Louis? I skal starte med bare lige at mærke stemningen? Jeg vil sige, at jeg har det rigtig godt. Selvom jeg ikke har sovet så meget i dag, jeg har prøvet at og begynder at få min døgnrytme tilbage, så har jeg sovet fem timer, men det er godt, for så kan jeg komme tidlig i seng. Grundlæggende har jeg det rigtig godt. Jeg er glad, tilfreds, prøver at nyde solen så meget, øh, som man nu engang kan her om sommeren. Hvad er der galt med døgnrytmen? Ja, men jeg har ikke nogen. Det er helt fucked. Nogle gange så går jeg i seng klokken 4 om natten, og står op klokken 1, og så andre gange går jeg i seng klokken tolv, og så står op klokken 4 om morgenen. Altså, det er sådan... Du kommer også uden sko på i dag? Ja, men det... Jeg prøver, okay? Ja, ja, jeg prøver, ja, ja. så godt jeg kan, okay? Nej, jeg kan godt forstå det. Du havde sådan nogle ret fine lædersko på, som altså, du sagde, at uh, det var varmt. Det var bare lige for at, og Ja, og, og, og, og, og gøre uh, lidt græn med, at du måske var lidt forvirret for tiden. Men, altså, okay, færdig. Ja, jamen, øh, ja, og det er et godt eksempel, ikke? Og så kommer man hen og tager sko på. Jeg ved ikke, hvorfor tog <laughs> indenfor, altså. Men, ja, du tog dem på indenfor. Og drak det. to store kopper kaffe, og så er du klar. Så er vi klar. Ja. Så er vi klar nu. Det Lækkert. Du stopper, hvad med dig? Har du, hvordan har du sovet med... Du har et øje, der ser lidt sjovt ud? Jamen, det har jeg. Jeg introducerede introduceret lige for de to herrer, der står her i studiet, og vores tekniker, Jon, at min kæreste har kysset mig så voldsomt i øjet, at jeg først troede her for 48 timer siden, jeg vågnede op med et blåt øje. Så var sådan, det er ikke et blåt øje, det her. Nu begynder der at gå betændelse i lortet, ikke? Og så er jeg sådan, nu ringer til til... Hvad hedder det? Vagtlægen eller lægevagten? Åh, uh, det ved jeg ikke, Lægevagten, tror jeg, det hedder. Lægevagten. Nå, øh, der hvor jeg bor i Odense, så siger jeg mit øje er helt fuck. Jeg tror også, at der er gået et eller galt her. Så tager jeg ud, de siger, at vi kommer lige ud og kigge på det og sådan noget. Så sprøjter hun noget ind i øjnene og lyser mig ind i øjnene. Hun siger så, jamen, det er ikke så stort, men der er en lille ris, så du skal have sådan noget antibiotika i øjnene. Så jeg har det lidt mærkeligt. Så jeg går og sådan og i mine øjne med noget, og jeg har sådan et rødt sauron øje. Ja, det ser virkelig sauronaktigt ja, i det godt. ene øje. Ja. Så hvis man ikke har set Lord of the Rings, så kan man prøve at google det shit og så se hvor rødt og il, hvad skal jeg sige, inflammatorisk øje. Eller også mit har du bare rigtig meget øh, has i <laughs> den ene <laughs> side af Ja, præcis. Men det plejer jeg også at jeg plejer at ja. have, have joint over i højre side. af. Det er derfor man. Jeg rører ikke has. Oh, så altså det er ikke tåle. Nej. Jeg bliver simpelthen øh, Ja. Jeg kan ikke klare det. Kan jeg du ikke det. Weird ass dreams. Jeg har rådt nogle gange, og hver gang så har jeg bare fået de mest crazy hallucinationer. Jeg er bare sådan okay. Jeg får bare prøve noget. Altså, jeg kan ikke. Og jeg bliver sådan. Jeg, jeg kan ikke. Altså ja. jeg kan ikke. Jeg kan ikke det. Så det er bare Nej. ikke for mig det der. Altså, jeg skal ikke være ham der. Uh, has rapper musikeren ja. rapper, nice <laughs> det er, der rapper om hvor nice der er. Det kommer ikke til at ske. <laughs> nope. Så Jeg har det, jeg har det godt det vil jeg sige, men jeg vil sige, det er lidt en streg Altså, der, der er høj energi herovre fra Louis, så jeg prøver ligesom at, at, at du ved, give det kan igen på en Ja, lige præcis. Ja! Ja! Morten, hvordan, hvordan, hvordan har du det? I det der? Ja, præcis. <laughs> Jamen, jeg, jeg, jeg har det egentlig meget godt. Jeg har også øh, altså, øh, utrolig øh, en svamp, der suger Louis Artis energi til sig lige nu. Yeah. Det er for fedt. Det er stærkt. Jeg har haft en, der, måske en Lidt kedelig dag på vej herind, hvor jeg bare har været sådan lidt snottet, og været sådan lidt blev hjemme, og bare sådan lidt, Så kommer man herind, og så er der bare fuld fart på. Ja, sko. Ja, og jeg er mega spændt på alt det, vi skal snakke med Louis ja. jeg om øh, i dag. Det bliver altså voldspændende. Ja. Det er en, øh, en karakter uden lige, Louis. Du, øh, du må have en masse gode historier til os, tror jeg, Og forhåbentlig også nogle gode råd til, hvad man skal gøre derude, hvis man gerne vil øh, være kreativ. Jeg ved det hele. Men skal vi lige snakke lidt om, hvad vi lærte sidst <laughs> i sidste program? Der havde vi besøg af, hvad jeg godt vil kalde... Ja, hun hedder jo, eller de hedder Mathilde Dimand, må det være, a.k.a. Matt, som jeg kaldte en multimedia artist, altså en MMA-kæmper. Du ved, sådan en, der sådan begår sig i keramik og i polærder og tegninger og vægge og digte og tegneserier og alt muligt. Ikke? Altså, Matt laver alt muligt forskelligt. Og øh, vi kom ind på det der med at være sådan en, en, en kunstner, som bevæger sig i rigtig, rigtig mange forskellige felter. Også det her med at måske ikke at tage det, hvis, altså man skal tage det i sit eget tempo og alle mulige ting. Altså, man skal høre det afsnit, hvis man ikke har hørt det for det første. Det er afsnit 6. Men det første råd, som jeg, hun kom med, som jeg synes var ret godt, det var, at øh, man skal skrive en bog, som man selv vil læse. Og det er fordi, hun har lavet den her tegneserie om øh, katten tæt som, øh, hvad skal man sige, øh, går igennem en hel masse parforholdsproblemer. Øh, problemer også det her med at være på Tinder og sådan noget. Og der kommer faktisk to tegneserier mere, åbnet hun op for. Og det, synes jeg, var et ret godt råd i forhold til det her med, at du skal ligesom lave noget, som du selv vil bruge i virkeligheden. Det tror jeg, der er mange, der glemmer. Altså, du skal ikke, ligesom sådan, du skal ikke prøve at analysere, når, hvad kunne Morten og Louis have lyst til at se, men hvad, hvad har jeg lyst til i virkeligheden lyst til? Det synes jeg var ret godt. Mm. Helt klart. Det var, det tror jeg, en, hmm. en, en ret god øh, ting lige at mærke efter på. Ja, Louis, du der sagde bliver, jo faktisk der, der også selv øh, bliver... tidligere herinde, at det også er vigtigt at lave nogle ting, man gerne vil lave. Vi snakkede en lille smule om det, øh, som vi nok også kommer ind på senere omkring ja, sponsorater og sådan forskellige ting. Hvor, hvor ligger man? Hvad vil man gerne øh, gøre i forhold til, hvad vil være smart at gøre? Og, ah. og, altså at give en fuck for, øh, du ved være, skal yes. man bare springe ud i tingene, eller skal man ikke? Og sådan, ja, altså... Hvis ja. det er noget, du selv tænker sådan, og oh, det her, det kunne jeg godt tænke mig at i verden, jamen så, så skal det jo laves, altså. Ja, og så sagde Matt også det her med, at du skal bruge dig selv i historien. Altså, du skal også ligesom gøre tingene personligt, så folk de også reagerer på det, ikke? Og det var også, fordi Matt havde den her tilgang til det, at det skulle også være noget, hun kunne, hun kunne give af sig selv på en eller anden måde, ikke? Altså det her med, at det var personlige problemer, fordi så kan folk ligesom spejle sig i det, ikke? Jo, så der, hvor det faktisk også bliver lidt uhyggeligt, hvor man er sådan, uh, oh, det, det er også lidt, kan jeg godt sige, det her højt, eller sådan, det er måske lidt for personligt, ja. eller det handler også om nogle hårde tider i ens liv, eller et eller andet. Men det er faktisk ja. der, hvis det begynder at være lidt nøjeren, sådan, oh, skal man sige, det her højt. Mm. Så er det måske et meget godt tegn på, at det, der er nogle andre, der kan resonere med det så. Ja, også det måske i hvert fald kan. Ja, præcis, det kan give noget resonans ude hos, hos de folk, der skal aftage det. Det synes jeg er et ret godt råd, det her med, at, at man måske gerne gå personligt på den, når man, laver, når man laver kunst. Og så var der også noget, du fremhævede, som var, at det er okay ikke at gå all in på din kunst, hvis du ikke er tryg i det. Altså, man må ligesom gerne is ind til det. Altså, man må gerne ligesom gå, hvis man skal tage et eksempel, gå fra et, et fuldtidsjob til et deltidsjob, og så ligesom køre over i, at man måske på en eller anden måde kan leve af sin kunst deraf, ikke? Ja, det synes jeg virkelig var en stærk pointe. Der måske også er noget, der mangler at blive sagt højt, og det der med, at det er okay, hvis du ikke er sådan vil være starving artist, og du simpelthen føler dig utryg i det, og sådan tænker, at det, det kan jeg jo ikke, og du har måske for mange regninger, eller, et eller, andet, eller for mange ting, du ikke kan undvære i dit liv. Eller et eller andet. Men det behøver ikke at være sådan, at du bare skal smide alt væk og så gå efter det. Næ, det må godt være en flydende overgang. Det tror jeg også var vigtigt at, at tage for, hvad vi snakkede om. Man kan sige, når man kigger på, hvad Matt har lavet, så tænker man også, okay, shit, der er mange følgere på Instagram, der bliver solgt nogle værker, og, og, og de laver en hel masse forskellige ting og sager. Og hvordan kommer man ligesom ind i det der? Men der fik vi jo så også at vide, at det også var sådan en, en flydende proces det hele på en eller anden måde. Ikke? Altså det var ikke bare sådan, nu skal jeg fucking leve af det her kunst, altså. Nej, og det, det, det er måske også lidt en, en, en sidste pointe, der måske også lidt kunne være et råd, at hun sagde, at, at alt er en skidse. Yeah. at selv da hun havde skrevet sin bog, så følte hun, det var nærmest en skitse til hendes næste bog. Og så var det jo ikke, da, hun, når man sidder i der og skriver bogen, så øh, er den ligesom mega vigtig, og sådan, øh, okay, det skal bare være det bedste, jeg nogensinde har lavet. Men efterfølgende, så var det lidt sådan, nå okay, øh, nu er den ude, nu er det mere, hvad har jeg lært fra det her, og jeg vil gerne lave noget vildere og noget sejre og sådan, det var bare at tage al erfaringen derfra til det næste projekt. Så på den måde, så blev det første projekt egentlig bare en skidse på at komme videre. Mm, helt klart. så når du for eksempel, Louis, skriver, hvad synes du om rådene her? Er de gode? Kan jeg de synes, noget? det er fedt. Det giver ja. total mening. Altså, ja. det er sikkert meget individuelt, men jeg synes også, den her måde at gøre det på, lyder total nice, altså... Hvad med. Det? Nu kommer jeg til at tænke på. okay. Når du uh, skriver musik, yeah. eller skal sådan, lave øh, produkter eller sådan noget, altså, har du sådan en sådan, tanke om, hvordan det skal være, eller er der også bare mange sådan, skitser, du, du bygger op, eller hvordan gør du det, når du sådan, skal skrive en eller anden form for musik? For du har jo faktisk ret meget udgivet jo. Hey, det er jeg fucking glad for, at du siger, at jeg har. For det synes jeg ikke selv, jeg har. Så det okay. er rigtig godt, at du siger det, for jeg, jeg prøver at få mange flere udgivelser ud nu. Jamen altså, øh, okay, hvordan jeg laver musik, jeg har nogle meget, jeg, jeg elsker at have sådan nogle, hvad kan man kalde, jeg kalder det for maskiner, som jeg ligesom tager frem i forskellige hensigter. Så for eksempel, hvis jeg nu skal lave musik, så har jeg et system til det, og en maskine til det, så, som, som former over de blokader, jeg får, mm. øh, fordi at jeg får sindssygt mange blokader når jeg skal lave øh, ny musik. Altså det, det kommer, hvis jeg ikke har det her system her. Så jeg har opbygget en metode for mig, som virker for mig personligt, som gør, at jeg kommer over de her blokader meget nemmere, øh, end jeg gjorde engang. Så for eksempel, her er et eksempel til, hvordan jeg for eksempel lavede de sidste par udgivelser. Øh, den her struktur, den bruger jeg også generelt i fremtidige udgivelser. Jeg starter med at lave øh, et grundbeat, og så bare forestiller jeg, hvilken som helst beat der. Det var virkelig dårlig beatbox, men you get it. Nej, det ikke. Det, det kunne noget. Kun noget. Så kører jeg noget akkordrundegang i det, laver jeg om til et loop. Og når jeg har et loop på 8-16 bar, så går jeg væk derfra, og så begynder jeg at, at sige, hvordan kan jeg få de her 16 bar ud på et totalt ladet arrangement. Mm -hmm. Så jeg strækker bassen. Efter jeg har spillet bassen til loopen, til loop gang, efter jeg har spillet drums, så er der ligesom en hi-hat, der en snare, der er en kick-drum, der er percussion, du kan lege med. Så spreder jeg det ud med akkorder alt sammen til et helt arrangement, som ofte er totalt sølleladet, fordi at det bare er taget ud fra et loop. Til gengæld så har det hele arrangementet en helt sang. Så tager jeg det ud af computeren, eksporterer det, og så sætter jeg det til mit store anlæg, og så synger jeg live noget Vula Pyg-sang, vokal henover, som jeg kalder for en topline. Det er ikke kun mig, der kalder det. Det er total totalt ja, ja. ja, ja. Det er det, folk kalder det. Så, så det er ligesom, hvis jeg skulle sige, baby, baby, baby, ah, så ville det være... Du, du, du, du, du, du, du, og så Vula Pyg-sang. Over hele, hele arrangementet, værs, omkvæde, c-stykker, finder mig på det. Så når jeg er færdig med det, så laver jeg tekst til den Vula pyk, Så sætter man ned, spiller alle vokaler, alle leads, alle adlibs, alle dubs. Så laver jeg alle overgange og effekter i beatet igen. Vi over i arrangementet igen. Og så til sidst, så mixer jeg det, og så har vi en færdig sang. Okay, det var simpelthen bare lige en uh, hurtig gennemgang. Meget hurtigt over. Altså, ja. det er sådan men, men, meget hurtigt sagt. Hvis man sådan kigger på den der skidtse ting der, <laughs> altså, så er det, er det, det, det har jeg nemlig hørt om flere, der gør det der. Jeg ved uh -huh. ikke, om det er sådan en generelt ting, der har været i mange år. Jeg kan bare huske, der var måske sådan et klip, jeg tror, der var et klip på YouTube eller sådan der gik, hvor I rart med, at du ved, der var nogle rappers, der sådan begyndte at sådan bare mime hen over noget, et beat, for ligesom at putte ord ind i det. Men er ja. det noget, man altid har gjort, eller er det noget, du altid har gjort også? Altså, jeg har længe været, øh, jeg har længe lavet musik for andre. I studier og, og været det, man kalder sig en, en musikproducer. Det har jeg gjort i, altså i 10 år, tror jeg faktisk. Fuck shit, det går fucking hurtigt, mand. Hvad fanden hvor Anyways, det har jeg lavet i 10 år cirka. Og der bruger man rigtig meget toplining, Der så laver man ligesom et grundloop, eller måske et helt arrangement, det er meget forskelligt, hvordan man laver en sang jo. Altså det er totalt individuelt. Mm. Men ofte så har man ligesom en instrumental, man ligesom kører loopet hen over et vers, så kører bare verset om og igen. Og så sidder man der, fire-fem mennesker, med en artist, jeg er blandt dem, ikke som artist, men som sangskriver eller producer, og så, så sidder vi bare og jammer sådan en topline henover, over, også til omkvædet, og så skaber du ligesom en sang ud fra toplejning, så sætter noget tekst hen over sådan noget. Uh, ja, det har gjort en stor del. Altså lige om lidt, så skal vi høre uh, det første nummer, vi skal høre i af, og det er med dig, der, og det hedder Hold kæft. Var det også sådan et, der bare blev sådan skabt ud fra den, den opskrift, eller var det noget, der kom på en anden måde? Den, altså, den kom ud fra samme opskrift, ja. men uh, noget, der er sindssygt essentielt i den her sang her, det er, at den kommer et sted fra, som, og det gør min sang og det er der, hvor at det personligt kommer ind, som jeg også snakkede om tidligere, og det er jo, at teksten og hvad sangen handler om jo kommer, det er meget nært til mig. Det er en meget dyb historie, og jeg var sådan, jeg skal ikke, jeg skal ikke synge det her på en eller anden sørgelig måde. Yes. Og øh, det skal vi faktisk høre det... meget mere om, uh, lige om lidt, vent efter den her. Yeah. Du lytter til, med noget på spil, sæson 4. Velkommen tilbage efter, øh, hold kæft med Lui Yato, eller bare øh, velkommen tilbage efter en lille snippet af, af den her sang. Æh, det var sådan her i pausen, så øh, begyndte Lui nærmest at interview os, om hvordan, <laughs> altså, hvordan, hvordan fungerer det her. Hvad foregår der, mand? Hva, Hvad fanden er det for et komplot i ved at lave mod her? gang i? For det er jo det er fordi, når du hører det her i radioen lige nu, kan lytter, eller på podcast, så er det jo ikke optaget i det øjeblik, du faktisk hører det. Det er optaget en gang i øh, juli. I kid you not. Så hvis der er noget af det, der virker lidt, hvad skal man sige, lidt gammelt og snakker om, det tror jeg ikke, der er. For vi kommer til at snakke meget om, om din karriere, hvad du laver, alle mulige ting og så Så bær over med os. Men du sagde også noget, vi lige skulle vide noget om i pausen. Og det var, øh, hvordan den der sang kom på P3. Jamen, øh, det var fordi, de sagde sådan, Åh, du kommer på P3 jo. Og så fik I det bare til at lyde, som om det er pæs nemt. Nej, nej, nej, nej. Og det, det er det. det bare ikke. <laughs> Det er virkelig ikke nemt, altså... Okay, så her til alle musikere. Her er, hvordan du kommer på B3. One on one. Skriv ned. En, en mulighed i hvert fald. Det, jeg gjorde, det var, at jeg, jeg lavede en meget pæn kiste. Nu prøver jeg at sige det meget hurtigt. Jeg lavede en rigtig flot, flot kiste. Sådan et rigtig kreativt projekt, hvor der ligesom var alle mulige ting inde i. Og når man åbnede den, så lysten op, og der var alle mulige elektricitet og alt muligt. Og så inde på den var der en USB med sangen på okay, at den her den skal jeg give til P3, men der er et problem med P3. Og det er, at jamen, hvordan giver man den fysisk? Jeg vil gerne give den her til P3. Det ligger i en DR. Der kommer man ikke bare lige ind. Du kommer ikke bare lige ind i DR. Der er faktisk, fandt jeg så ud af, der er fem forskellige steder, som der er meget sikkerhedsorienteret. Der er fem murer, hvis vi skal kalde det på den måde, for at komme helt ind til p Det første, det er terrorsikringen i starten. Den kommer du bare ikke forbi. Altså, det er no fucking way. No way. Så jeg var nødt til at få skaffet på en eller anden måde en eller anden aftale inden i, inden i DR. Og det tog sygt lang tid. Så fik jeg det fikset. Okay, jeg har fået en aftale inden i DR. Godt. Forbi første Tærsikring. Så er der altid nogen, der følger efter dig en i DR. Hele tiden. Der er altid nogen, der går sammen med dig. Det var virkelig svært at komme væk fra den person. Så kom jeg væk fra den person. <laughs> når du så kommer væk fra den person, så er det stadig ikke slut, fordi når du er ind i DR, så er der stadig rigtig mange sikkerhedsforanstaltninger til P3, ikke til de andre steder, til P3, så skal du igennem, du du faktisk ud af bygningen, og det kunne jeg ikke gøre, for så kunne jeg ikke komme ind igen. Så jeg var nødt til, jeg fandt en smutvej ned igennem helt ned i DR. Gik jeg igennem der, hvor de har rekvisitter, og ah, gik ja. i 200 meter. Ned til sådan en dør til højre. Og så begynder jeg at gå ned sådan en lang gang. Og jeg, sådan, jeg nærmer mig på tre, jeg kan mærke det. Og så kommer jeg til eller sikkerhedsforanstanding nummer eller nummer tre, som er en dør med kode på. Du det skal sådan have. et escape room. <laughs> øh, og, så, og så tænker jeg, her er jeg stopper legen. ligesom. Jeg, har ikke, jeg kan ikke komme igennem her. Bang, så åbner døren bare. Så er der ham fra Køllingklubben, der åbner døren. Jeg kigger på mig, jeg kigger på ham. Altså Christian Bunde. Christian Bunde. Ja. Han åbner døren, vi får øjenkontakt, han er sådan, okay. Så kigger jeg bare forbi ham. Yes, videre. Vi skal videre. Han gik, så jeg tror, jeg havde noget fri. Eller jeg ved ikke, hvad han gik den anden vej. Så gik vi videre. Jeg er nu ved Patræs hovedengang. Altså, vi er kommet helt op, men der er stadig en til dør. I shit you not. Det her, det er, hvad der skete. Døren åbner fra den anden side igen. Bang, åben bare. De kigger ud. Jeg har klemt et eller andet udenfor. Yes, jamen, jeg skulle faktisk lige... Ja, cool, tak. Jeg skal... Vinde i Patræ. Sniger mig helt op der, hvor de kører live. Ligesom det her rum vi er i lige nu. Stiller kisten. Jamen, hvor stor er den kiste der? Den er meget lille. Okay, okay. Den lille. Den har du bare stiller i, at... kisten foran døren. Jeg banker ikke på. Det skal ikke være sådan noget, nu skal jeg overbrække det. Nu skal I se, hvad der er. <laughs> nej, nej, nej, nej, nej. Det skal være spændende. Så stiller kisten bare foran døren. Og så går jeg igen. <laughs> Næste dag, så får jeg et, et opkald fra min distributør, som sagde sådan, jeg ved ikke, hvad du har gjort, men vi er på på <laughs> What? <laughs> What the fuck? Altså, du har lige lagt en video ud om, om det her, har du ikke? Præcis. Det er simpelthen for så lang tid siden? Præcis, ja. Hold nu kæft. Ja. Okay. Ja. Det var så ikke hold kæft, der var apropos no punch no det. der. Det var, ikke, det var Tror du ikke gider, som der lige er kommet ah, ud. Det var Tror du ikke gider, at gøre det med. Okay. Ja. Okay. Sindssygt. <laughs> okay. Altså, so much effort. Altså, jeg vil sige, der er både på for forsøg, og på oh. for eksekvering, og på for alt her. Altså, det er jo for sindssygt, at du faktisk oh kommer God. ind til det. Hvad var aftalen, du fik lavet ind på DR? Jeg havde en konspidance med P1, og de var sådan der, kulturen, fedt, P1, let's go, yeah. helt sikkert. Så jeg fik et interview inde på P1 på DR, oh. som ah, er det, som der okay. gør, at jeg kunne komme ind første gang. Okay. Ja, men de følger stadig efter de, de er gode til det der altså, ja, det var okay. svært, det var ikke okay. nemt altså. hvad hedder det altså, man kan sige, det her er jo nærmest inde i det her random koncertsegment, fordi du er sådan en der popper op alle mulige mærkelige steder i, i Sverige og i hvad skal man sige, i, en, i, i sådan en lærgrav hvor der bliver bygget noget fjernvarme og, og ja, fuck, al for kurzem, fuck. Alle, alle mulige steder men, men jeg tænker lige, vi skal starte sådan helt fra starten ja og der tænker jeg bare, at jeg skal stille dig spørgsmålet. Hvem er Loiato? Fucking nice, mand. Ej. Ej. Øh, ja. <laughs> Hvem er jeg? Hvem fanden er jeg, mand? Wow. Hvor du, har vokset. du kan ikke spørge mig om sådan nogle ting. Altså her, <laughs> Det kunne godt altså, at være, at du bare har sådan en... Jeg er... Jeg er... Jeg er en, der øh, har siddet rigtig meget foran computeren og arbejdet en for stor del af mit liv, og... Havde brug for at have det sjovt. Og så fuck det der arbejde, jeg havde. Hvad, hvad arbejder du med? Jamen, jeg var musikproducer for andre. Og det okay. kræver bare, at du sidder foran din computer. Og det gør du 10 timer om dagen og øver dig. Det mixet skal sidde lige i skabet. Det helt skal sidde i skabet. Der er no mercy. Hvis du ikke er en god musikproducer, så bliver du kyret Og så fungerer det bare ikke. Så du bliver nødt til bare at være fucking god. Men jeg havde bare siddet, indså jeg, foran min computer i så langt, at jeg kunne bare mærke mig selv. Jeg ville bare ud. Udenfor. Og jeg, og jeg ville gøre et eller andet. Jeg vidste ikke, hvad det var, og jeg havde bare brug for sådan der at slippe væk. Altså, jeg, og jeg ved ikke helt fra hvad, men jeg var bare blevet for grå, og jeg var sådan, jeg kan ikke det her med. Og så skete det her. Altså, Hvor Altså, lavede produceret? du dit eget musik, imens også at du var øh, musikproducer? Eller... Ikke rigtigt. Ja. Jamen, jeg, jamen øh, jeg havde udgivet lidt, men det var meget egomusik. Det var sådan noget... Prøv lige at høre, hvor nice jeg ja. er. Okay. Jeg synger engelsk. Prøv at tjekke mig, man. Helt sikkert. Ikke fordi, at man er egoistisk, hvis man synger engelsk. Men jeg sang engelsk, fordi jeg gerne vil være internationalt stjerne. Du ja. <laughs> skal lige se mig. Prøv at ja. Altså, jeg har slettet alt det musik igen, for det var bare bygget på, at jeg... jeg var, altså, ja. der var den forkerte præmis der. Det var Fuck var det. Ja. Fuck yeah. Altså, det kan jeg så meget mærke nu, hvor jeg har udgivet det her, at jeg er sådan... Yes, der var den. Fedt. Det her, det er mig. Og er det, det... rigtigt? Altså, nu så det er tilbage her... til, til Mats råd også, altså, at det skal være noget, man skal kunne lide selv, eller hvad? Altså, lavede du noget engelsk musik, som du tænkte var, det her det er det rigtige, fremfor det, det, det, det, du synes, var det ja. Ja, ja, ja, jeg prøvede at... Jeg, jeg vil gerne være famous, jeg vil gerne øh, lave det fede musik, for at lave det fede musik, og jeg vil gerne være international stjerner. og se, hvor dygtig jeg er, se, hvor god jeg er. Og jeg havde virkelig sådan nogle øh, øh, tanker, og så skete der faktisk noget fantastisk, øh, som kan lyde rigtig brutalt. Men det fantastiske, der skete, det var, at når jeg udgav, at jeg havde lavet det bedste album. og oh, jeg havde bare... Det var så godt. Klar til fucking Europe. The world. Og jeg udgiver det, og jeg er sådan, jeg er klar til P4 nu. Kom så, og så... Ingenting. Ja. Slagtet. Altså anmeldelser og sådan noget, eller jeg hvad? Jeg fik ikke noget. No, okay. Der var ingenting. Der var, var bare, hey, fedt for min mor. High five. <laughs> og så var det det. Og selvom Gun. du ligesom var musikproducer, du så måske var på en Nå, eller anden måde fedt. inde i branchen... Det lød skede godt. Kunne man ikke trække på det? Overhovedet eller? ikke. Ja. Når du ikke... Altså, jo, det gik... Jeg fik måske øh, øh, nogle tusind afspilninger på Spotify, that's it, og kom på nogle playlister, men jeg kunne se tydeligt, at det jeg ligesom forventet fra det her i mit eget ego... Det blev, bare, altså det blev bare slagtet, mm. altså fuldstændig. Og der skete noget rigtig godt der, og det var, okay, jeg har taget fejl. Jeg bliver slået ihjel her. Mit, det, jeg havde bygget et helt år på at bygge op til, nu er jeg klar. Nu fucking gør vi det. 10.000 procent nakket på slagmarken og døde der i mit ego. Og der skete noget rigtig flot derfra. Som en lille blomst. Så blomstrede jeg op igen. <laughs> så blomstrede jeg op igen. Og indså ligesom, jamen hvis jeg skal fucking gøre det her, så bliver jeg nødt til at gøre det for mig selv og ikke for andre. Jeg bliver nødt til bare at fucking have det grineren, mand. Jeg skal have det fucking grineren, fordi at hvis jeg, for det værste der kan ske så, det er at jeg prøver igen og så spiller fem år på et eller andet ego-show, hvor det er mig, der er vigtigt, men så indser jeg, jamen det virkede ikke. Jamen hvorfor har jeg så gjort det? Så har jeg jo ikke engang gjort det. For, jeg har ikke haft det sjovt, mens jeg har gjort det her. Jamen hvad fanden er mening så? Har det altid været vigtigt for dig sådan at komme igennem min musik og så altså slå igennem med den? Det har altid været vigtigt indtil da jeg blev nakket på slagmarken. Jeg, ja. jeg troede, det var det, der var vigtigt. Det, jeg troede ligesom, Åh, men så er jeg glad. Ah, nå ja. Yes, som musikproducer. Yes, og det er fedt, og sådan noget der. Jeg troede det inderligt, og indså, at der er så meget dårligt i det, og du bliver totalt blændet af dit eget... Altså, at jeg bliver totalt blindet af mig selv. Fuldstændig. Og jeg blev bare humbled. Og jeg kunne bare mærke sådan der fedt. Og nu gør jeg det, nu gør jeg det her. Og jeg kan bare mærke, at selvom... Altså, der, selvom folk... Selvom mange synes, det er super... Cringe eller et eller andet jeg har no clue. Jeg har det for grineren. Jeg har det for fedt. fedt. Jeg har det så nice så, så selvom, lad os, lad os sige det her. Lad os sige øh, lad os sige, jeg udgiver 10 sang nu. 10 fucking sang. Lad os sige det ikke der ikke sker så meget. Lad os bare antage det, Lad os sige jeg synes det er fucking fedt, Hele verden synes det synes det er fint, men whatever jeg har det stadig fucking grineren. Mm. Jeg har det stadig fucking fedt. Fedt. Og jeg kan bare mærke, åh, det, jeg, altså jeg havde nok ønsket, jeg havde tænkt de her tanker her for bare 10 år siden. Men jeg er bare sådan, okay, fint. Og nu er jeg bare sådan, jeg, jeg ved, og jeg kan også mærke nogle gange, når mit ego trækker i mig og siger sådan, og oh, men okay, det gør det faktisk ikke med ærligt tag. For at være helt ærlig, jeg er, sådan, jeg er fucking træt af mig selv, når er det jeg hører ting, de der, altså, der. Har, du, har du, Altså, hvis man bare lige skal have tidslinjen sådan her. Ærligt, så, du, sad, du sad som musikproducer, du ville gerne lave din egen engelske... Du skulle lave du, hits, man. Skulle lave hits og sådan noget. Og så, bang, så blev du til den Luiato, som er, står foran os nu. Ja. Som er energisk, som er ligeglad med sit ego, og som laver random koncerter, og bare har det grineren med det. Ja, og det skal så siges. Selvfølgelig har jeg et ego, men jeg er ligeglad med... Altså, sådan, jeg, jeg prøver virkelig at dræbe den ulv, der hedder... og jeg skal være famous, og jeg skal... Alt det her, fordi det skabte noget, som ikke var mig, og som jeg vil mæste på igen, hvis jeg... Hvis, altså, hvis jeg, hvis jeg blev ved med det, så... Fordi det der er så... Oh, okay, fuck, jeg er så dårligt til at forklare sådan her. Bare kom. Hvis jeg bliver ved... Hvis jeg vidste, at hvis jeg bliver ved med at lave sangen, fordi jeg gerne, fordi jeg gerne vil være kendt og sådan noget der, og det så stadigvæk fejlede så har jeg ikke vundet noget som helst. Så har jeg bare spildt min tid på ting, jeg ikke gad i virkeligheden, for jeg gjorde det for alle andre end mig selv. Ej, fuck, jeg lyder som en eller anden fucking, oh my god. Anyways, Nej, jeg giver det giver god mening. Nej, det ikke Så det, at jeg gør det nu, og jeg har det grineren, mens jeg gør det, jeg øver mig, jeg, jeg, jeg stadig ikke, jeg, jeg, der er mange gange, hvor jeg stadig keder mig, mens jeg gør det. Mm. Men jeg prøver så vidt muligt at lave ting, jeg synes er fucking grineren, så der ikke er ikke nogen, der kan tage det her fra mig. Der er ikke mm. nogen, der kan tage det fra mig. Der, altså, der, folk kan være så tavset, som de har lyst til. Jeg har det for grineren. Men jeg tror også selv, hvis det så måske var lykkedes for dig med det der engelske øh, gennembrud, hvis, du så ikke, hvis det ikke var sjovt at lave det, så ville du nok også ret hurtigt måske gå død i det. Hey, fucking word, man. Ja, ja, det havde været farligt, hvis det gik godt. Ja. Så havde jeg været fanget. <laughs> for det så havde været sådan, at ja, det er jo det, det er det det, jeg skal gøre. Så havde, Jeg tror fucking, jeg havde været deprimat lige nu, ærligt talt. Tror du det? Ja, sindssygt. Hvis det havde virket det der, for så skulle jeg lave alt muligt shit, jeg ikke havde lyst til. <laughs> Hvad var det for noget musik, du lavede? Det var engelsk, øh, engelsk popmusik. Okay. Det var engelsk popmusik. Ja. Og hvor stammer den, den lyst til at lave det fra? Er det fordi, du har, har skabt musik hele jeg har livet? har Eller musik. har fået det videre af nogen, at du skulle gøre det sådan her, for så vil du slå igennem? Eller? Jeg, har, jeg har hele mit liv skabt musik. Ej, det er ikke rigtigt. Mit, mit øh, og så har jeg bare lavet musik der af. Og så, og så var jeg, sådan, så, så lavede jeg ligesom musik behind the scenes for andre. Og så på et tidspunkt så var jeg sådan, ved du hvad? Jeg vil gerne lave musik til mig selv. Okay, jamen så skal jeg lave hits jo. Og så, så brækkede jeg over en, en rytme, som, som jeg nu har lært på den rigtig hårde måde. Ikke er, ikke er noget for mig. Øh, ja. Okay. Altså, og det var, det var i den der når du siger bræk over i en rytme, det var, når du ligesom skulle lave det der popmusik. Hitmusik, yes, okay. yes, yes. Og så lavede ja. jeg det, og det gjorde mig så umag. Altså, jeg gjorde mig så umag. Det skulle være det bedste af det bedste. Og så udgav jeg det. Og som, nu kan ja, ja. jeg bare mig selv, ja, det stødde, ja. og med den, med, altså, det, at jeg blev slået ihjel, gav mig selv lov til at sige, okay, jamen, vores fans skal så altså genopstå henne? Jeg skal jo fucking ikke gentage mit eget lort igen. Fuck, jeg lyder meget som en gururling. Men som oh, musikproducer skulle du så også <laughs> lave, øh, altså, lavede du så også hits der, eller var det alt muligt slags musik? Det, det er noget helt andet. Mm. Altså, som musikproducer, så skal jeg please artisten. Det er mig, som skal finde ud af, gennem, gennem god snak, når man lige mødes i studiet, lige at finde ud af, okay, jamen, hvad for et mood af vi Altså, har du lyst til at lave folk glad musik? Har du lyst til at lave den her type musik? Så kigger vi noget musik gennem personen øh, godt kan lide, og så tager vi udgangspunkt i nogle beats som, og nogle rytmer og nogle melodier og nogle akkorder fra en verden, hvis de godt kan lide R&B for eksempel, eller hvis de godt kan lide standard pop, øh, fire lige gulvet, så videre, så Så tager man udgangspunkt, men, men min stærkeste opgave som musikproducer, som er fortid, men som musikproducer var, at suge kreativiteten ud af artisterne og ligesom kunne formidle det på skærmen. For det var det, der var mit purpose der jo. Det var at skabe det bedste for artisten. Og vi skal høre noget, som du har produceret ja. senere, men øh, nu skal vi høre noget, som du anbefaler mig, og det er nogen, der hedder Smag på dig selv. Ja, yeah, mand! Ikke... Let's go! Skal vi ikke bare sætte det på? <laughs> så altså, altså bare fylde den af med det. Jeg er klar, mand. Okay, en energi, der lige var der i uh, smag på dig selv. Sindssygt uh! nummer. Du lytter til uh, med noget på spil. Det er sæson 4, det her. Vi snakker om kreativitet. Skal man leve af sin kreativitet, eller skal man leve for den? Yeah. Ja, altså det, jeg blev sådan bare helt, øh, helt befimbet over, at du starter, tror jeg, episoden lige her nu med eller det her kvarter med at sige, ja, yes! Jo! <laughs> så rykker det, mand. <laughs> Jamen, jeg synes, det godt, for ah, det er ah, virkelig også det yes. sindssygt musik, det her. Jeg kan kun anbefale at sætte det på, hvis man skal lave en eller anden kedelig opgave. eller sådan noget, Fordi så bliver man fandme sparket i gang, støvsug eller et eller andet. Man kan også bare fest til det, ikke fordi man skal lave en mulig kedelig ting <laughs> til sådan noget. Nå, men altså, fandme, øh, vi har lige fået historien om øh, Lujato... Hvordan du ikke gad at have det der europæiske gennembrud med noget lortemusik musik, som du ikke selv kunne lide. Og nu skal vi komme til, eller vi skal til noget, som, hvad skal man sige, omslutter dig. Og det er de her random koncerter. Yes. Det er det, du er kendt for. Du er selvfølgelig også kendt for din musik, men du er kendt for at stå ude på en markedsvær. Du er kendt for at stå med din orange kuffert af en mulig mærkelig uh -huh. og folk så spørger dig. Kan du ikke lige prøve at forklare os, hvad er de her random Jeg koncerter for noget? Du, ja, hvad, hvad fuck laver du, Jamen... Øh... <laughs> Uh, det skal lige siges. jeg vil gerne have det der europæiske gennembrud. Jeg bliver slagtet fuldstændig og lærte af det. Bare lige... <coughs> bare lige... Uh, anyways. Jo, det, får du, det får du med det her musik. Det sender vi lige ud i universet. Uh, yes. Ja, oh, oh, oh. eller jeg, Fuck det. Anyways, anyways. Random koncerter. Hvad fuck er det? Hvad fanden foregår der? Kort fortalt, så er det en koncert, som er random. Det... Og for lige at, at strege under, hvad fanden er det, der Så forskellen på en pop-up-koncert og en random-koncert, det er, at en pop-up-koncert, når du ser den, så forventer du den. Du har bedt om den. Det er noget, hvor du tænker, det, her, det er en koncert. Den er orkestreret til at være der. Jeg er glad for, at den er her. Måske er ikke så glad for men jeg forstår, hvad der foregår. En random-koncert. Det er fucking weird. Det giver ingen mening. Det skal helst ikke give nogen mening. Og det skal helst freak folk ud på en god måde, øh, så de tænker, det her, det hvad fanden er det for en idiot? Skal øh, lige... ja. Lad os lige prøve at desekrere det her, fordi hvordan opstod den idé, at du skulle lave random concerter? den opstod på den måde, at jeg havde siddet i en lang periode og arbejdet på min computer, og blev fucking træt af mit liv, og jeg var sådan fuck this shit, jeg gider ikke mere. Ah. Og så løb jeg egentlig nærmest ud med min cykelvogn, øh, med alt mit instrumentgear i, langt væk fra min computer, og så pss, kørte jeg over i en eller anden arbejdsgrav med alt min udstyr og begyndte bare at spille. Fordi okay. at jeg havde en koncert, koncert, en lille koncert, nogle måneder senere, jeg var sådan, okay, jeg blev bare nødt til at øve mig eller andre sted, fuck det, bare fuck det. Okay. let's go. Altså, og så spillede jeg der, nede i det her, øh, ved sådan et langt rør, det er, faktisk en af, det er faktisk den første... Ah, okay, jeg tror, det er nummer to koncert, hvor jeg gik tilbage til sammen. Men samme sted, end som min første random blev optaget på inde på mine sociale medier. Og der kommer så de her gravfolk over til mig, og de siger... Hvad fanden laver du? Hvad hva, hva, hva, hva har du gang i? Og derfra så tænker jeg, det her, det er ret fedt. Det her, det kan noget. Der er noget her. Det er, så, fedt. Så det er fedt. Så det var ikke øh, sådan en udtænkt, hvordan bliver jeg opdaget på sociale medier... Nej. ide. Nej, nej, det var at jeg skal øve noget musik ja, ja. et eller andet sted. Jeg skal bare ud. Jeg skal væk. Det er det. Og så og måske er der noget sjovt der og, og noget som jeg elsker. Jeg er, okay, der er rigtig mange ting jeg elsker, men nogle af de ting jeg elsker, jeg elsker at lave videoer. Det har jeg altid gjort. Jeg har også altid lavet videoer, og jeg har også altid lavet musik. Og så så jeg jo ligesom... okay, når jeg så de her og jeg elsker at altså det har ikke fordi vi har kendt hinanden så længe, men jeg kan godt lide jeg kan godt lide at bryde med grænserne lidt. For sjov, og så se hvordan folk reagerer. Så gør ting, som er lige. Ah, det kan, og så ligesom. åh, oh, men du troede lige. Og, så, og sådan noget der. Det kan jeg godt lide. Kan lige godt lide at fucke med mennesker på en god måde. Og så alle de her ting her, som jeg godt kan lide at lave, kunne jeg ligesom se for mig kulminere i én ting. Random koncerter, og jeg var sådan, fuck hvor fedt. <laughs> Fet, så, så musik og det der med at fuck lidt med folk og lave videoer. Det blev ligesom sådan en samlet Pokémon Ball af, af random concerter. Så det var ikke, egentlig ikke sådan en, en udtænkt plan, at du skulle, du skulle sådan gå lidt viral på TikTok eller Instagram eller noget som helst. Altså, jeg har altid jeg har altid elsket øh, at lave videoer og har slagt videoer op på sociale medier. Ja. Jeg har altid gjort det og øde mig i det, jeg elsker at øve mig. Og jeg kan godt lide den her, det her med at. at at det går fedt på sociale medier. Det er mm. en følelse. Mm. Altså, jeg kan ikke negligere det. Fucking love it. Det gik jeg også dengang, men, der var, men, men så prøvede jeg nogle forskellige ting af, og det fungerede ikke, okay, fint. Men så har jeg bare gjort det lidt sådan on the go. Og så når jeg ligesom lader en op med det her, så var jeg sådan, okay, det her, der kommer mere reaktion. Okay, fedt. Okay, kan jeg så... Hvis jeg så bare laver fucking musik, som jeg selv har lyst til, kan jeg så kan jeg så kombinere sociale medier til at være en slags boost ind på min Spotify, så selvom vi ikke bliver spillet i radioen, og så selvom vi ikke får noget hjælp nogen steder fra, så kunne vi stadig få stream, så det kunne stadig gå, okay, okay, fedt. Og så kunne jeg stadig få med folk, stadig lave vi, så I kan se ligesom på en eller anden oh. måde, så begyndte hele mit hovedet være sådan, okay, jeg kan samle det her i en pokeball. Og men, hva, øh. hva, hvorfor var det så, uh, indtil vi spiller på Orange? Er det bare fordi, det er den ypperste scene, eller sådan, hvorfor begyndte den der præmis? Så... Jeg tror også, jeg var sådan lidt, okay, vi skal have et fucking mål. Ja, vi skal have fucking mål. Og, hvad? Og det, har altid, det har altid været en mål for mig, personligt. Spil på orange. Det har altid været sådan... Altså, det, det absolut største. Og så var jeg sådan... Why not? Fuck, det Lordman lort, mand. Orange, 110%. Der er ikke noget fucking uh, looking back her. Og så er jeg bare... Det var, det var mit fulde fokus. Men det er også fedt, at der er ja. det der mål. Ikke? Fordi jeg tror, at som, som serer bliver man også sådan, du ved, så hæber man også på en anderledes måde, så ja, ja. at vi skal hen imod et eller andet. Hvis det var bare random koncert nummer ja. et, nummer ja. to, altså. så er det lidt det, ikke? Altså, og, ja Men indtil vi når til det mål, og det tænker jeg også, vi skal snakke om lidt senere, med det her med orange-målet videre hvor er, det, hvor er det vildeste sted, du har lavet en random koncert? <laughs> Og oh, uh, oh, det ved jeg ikke. Altså, det sværeste har været Sahara. Det var det sværeste. Og kan du ikke lige prøve at bare lige gennemgå oh os hyggeligt hurtigt, okay. hvordan at du når til at få ideen til at skulle lave en koncert? I Sahara-ørkenen, som ligger på Afrikas horn, må det jo så være. Jeg vidste ikke, at jeg var på Afrika. Altså ja. Anyway, jeg var så blank. Jeg havde ikke tænkt over det her overhovedet. Okay, prøv det at gennemgå os. Hvordan når du til Sahara og spiller på din guitar og synger en sang? Okay, så det her bliver for dig, lytter, bliver lidt kedeligt nu, for nu bliver det lidt teknisk. Kom med det. Øh, for det er sindssygt teknisk. Fordi jeg, altså, det, at jeg spillede, det, at jeg skulle spille på Sahara... Gav lidt sig selv, fordi jeg, jeg spændte en jordklode på mit kamera, og så pegede jeg første gang så rammer jeg i vandet, og anden gang så rammer jeg også på noget af det største der faktisk er på jordkloden, og det er fucking sahara. så har. Så det svære, så var, jeg, og der var jeg sådan lidt fint, Fedt. Let's go, lad os se hvad der sker, lad, Kan kan lade sig gøre. Øh, og der havde helt, altså, der var helt mit setup en kæmpe cykelvogn, mm. og jeg snudte mig på S-tog for ligesom at komme frem og tilbage. Altså jeg købte billet, men man må ikke have fucking cykelvogn med S-tog. Men kontrollererne er ret nice, så nogle gange så bliver jeg smidt af dag, men whatever. Anyways, det er en sidehistorie. Men hele min setup er for stort. Jeg kan ikke få det her med til Sahara, og jeg gad ikke gå til Sahara med en guitar og spille en sang der, og så sige at det var en koncert. Nej, it has to be the real thing. Hvilket Fedt. er en af de ting, som der er på min kanal. Øh, grunden til, at jeg respekterer den så meget, det er, at alt er fucking real der er ikke noget scripts, der er ikke noget noget, vi ser, hvad der sker, og så prøver vi os <laughs> Du virker kompromilløs. Øh, det er meget kompromilløs, men det ja. er også derfor, jeg selv synes, det er grineren. Ja. Altså, fordi at jeg ikke aner, jeg ved ikke, hvad der skal i morgen. Anyways, så hvordan får jeg hele det her setup komprimeret ned fra en cykelvogn til at kunne bære det selv, først og fremmest? Det skal være småt nok, som at få det med på flyet, for jeg har ikke råd til bare at købe bagage efter bagage efter bagage. Det skal være to. Det skal være en lille og en stor. That's it. Jeg har ikke råd til mere. Det skal veje mindre end 30 kilo. Det skal stadig fylde. Det skal stadig være helt set op. Okay, fuck. Shit, shit, shit. Okay, jamen det første, det var bordet. Hvordan får jeg et bord med til Sahara? For tænker du ikke over, når du kommer til Sahara? Der er ikke nogen fucking bord, bro. Det er bare sand. Der er bare ingenting. Du kan ikke få et bord. Altså, der er ikke noget bord. Så vi var nødt til mig og min rigtig gode ven, Næste, som er en fysisk genius. Vi designede, eller hvad hedder sådan noget, byggegenius. Han er så god til sådan noget. Vi designede et bord fra scratch. Er lavet af nogle meget letvægtsmetaller, osv. osv. Og fik simpelthen designet et bord, som kunne passe ind i en specifik kuffert, jeg havde købt. Det er det ikke rigtigt, jeg havde af min onkel. <laughs> og som jeg spredde orange, fordi jeg er broke Anyways, jeg sprede den hele orange Ej fuck, det det griner, når jeg har den orange <laughs> Æ, Og så putter vi så den her, det her bord systematisk ned i Med sådan nogle forskellige, den kan slås op og ned Og det der er så fucking svært ved at få et bord med Det er, at du kan ikke købe det, du er nødt til at lave det for bunden Fordi at, jamen, du kan godt købe kanebord Men det er maks 30 cm højt Eller 50 cm højt Hvis du skal have et fucking stagebord Så skal det være 100 cm du skal kunne have det til, så du kan spille keys, og jeg kan trykke på mine pads, og jeg kan have min computer. Så, så, og det bord, vi kunne ikke finde det bord, så vi er nødt til at designe det bord fra bunden af. Og så, jamen, hvordan får jeg to en guitar og en bass? Hvordan får jeg den med til Sahara? Okay, jamen, vi skal finde noget guitar. Okay, så prøver vi at finde... Jeg prøver at finde det. Jeg bruger sindssygt lang tid på det. Finder en guitar køre noget billet ud af den her guitar her, for, for at dem på en særlig måde, så vi både kan have en guitar og en bass med. Så nu har vi altså et bord, og vi har guitar og bass. Så skal vi have et glaver med. Okay, jamen, der kan vi bare nøjes med et midi keyboard med nogle pads, så jeg kan lave mine loops, osv. osv., Cool, det fylder ikke så meget, så det med også. Vi skal have et helt lydsystem med. Okay, fuck, hvorfor skal der være så meget med, mand? For der er ikke noget lydsystem, i så har, bro. Så vi køber en soundbox. Breaking news. Nej, ikke. Så vi tager en soundbox, og det skal ikke være den store, det skal være den lille. Der er ikke noget andet. Det er bare soundbox, der åbenbart laver kun det, faktisk. Det, det, jeg vil gerne måske prøve noget andet, men det er kun soundbox. der De det. Ja. De har den faktisk. Det er lige røven. Anyways, bruger utallige... Altså, jeg bruger flere måneder på at designe den her kuffert, som jeg nu altid går rundt med. Det er mit barn nu, den her kuffert der. Der er hele mit koncertset-up Komprim komprimeret ned i letvækst. Jeg har lagt hele mit hjerte i det, øh, i den her kuffert her. Jeg tager mod Sahara, kommer frem til Marokko, og så er min kuffert der ikke. <laughs> det var bare gone. Jeg er sådan, ah, okay, jamen, den er jo fra det næste fly, eller, et eller Og så er der en lille side note, når du tjekker din store bagage ind, så får du sådan en, for, eller sådan en lille note med nummeret på din bagage. Den skal du beholde. Den er super vigtig. Det er aldrig nogen, der har... ja, men jeg er altid fucking rejst med mine forældre, mand. De har aldrig der, ingen, der har sagt <laughs> okay. til mig. Okay, du kommer til Marokko. Hvad sker der så? Den, så som min kuffer, der vækker. Jeg har ikke den her folder her. Så går jeg over til mig og siger, hey, min kuffer, der vækker, det er sådan, har du nogen folder? Nej, okay, så kigger de lidt, og kigger de på mig, og så siger de, du har aldrig tjekket din gas ind, den findes ikke. <laughs> jeg begynder bare at græde straight up. Jeg er bare sådan, fuck det her lort. <laughs> Ærligt, fuck. ved ikke, hvad jeg skal gøre jeg er sådan, der er jeg sådan, okay, nu har jeg brugt flere, altså jeg har brugt mit liv på det her og nu er den bare væk helt guf for den hele rejsen er slut. For jeg kan ikke bygge mit setup her. Altså ud for jeg prøver lidt, men og ringer til uh, Air France, når de hører at jeg er i Marokko i Marokkos lufthavn så ligger de bare på. Bang. Jeg har det på video, for det, altså jeg er glad for at jeg har det på video, for altså lyder det for sindssygt. Jeg siger uh, Marokko Airport, uh, jeg kan ikke huske hvad den hedder, men den hedder noget specifikt, ligger de på, ringer igen, sidder samme, de ligger på igen. De er bare sådan du føjten begærbro. Forget bare det forget det. Men Mens jeg har fucking grædt i Marokkos lufthavn og gået derfra, så er jeg bare gået for en punkt. Jeg er gået for det, fordi jeg skulle vise ID og sådan noget der. Og så er jeg bare sådan... Vi og så er jeg bare gået i total fucking forvirring. Og det er jo faktisk, når jeg så går tilbage til lufthavnen for at hente min punkt, for nu har mistet alt. Når jeg går tilbage, står min kuffert der bare. Så står der bare. Og min er der også. Er og okay. ikke ringet, de har ikke sagt noget. Den er der bare. Så var den gået lost i Paris, og var kommet dagen efter. Men de har ikke ringet til mig, de har ikke sagt noget. Og så er sådan, okay, det var lige dagen inden, at det havde været fuldkommen muligt. Nu kan vi stadig noget til Sarah. Det er, lidt, altså, det er lidt som om, at alle, alle, jeg snakker med, som nogensinde har været over Frankrig, eller Charles de Gaulle i øh, Paris... Ej mister en kuffert eller fem, eller sådan noget okay. lignende. Og jeg synes faktisk måske, altså fordi det, det, det er en ret vild historie allerede, som det er nu, men vi har allerede brugt ret meget tid, så måske skal vi lige høre en lille snas musik, og så hænge, lader vi lige blive ja. på en cliffhanger. Og så bare. kan du... Øh, jamen, det, vi elsker det herinde. <laughs> og jeg er sikker på, at folk derude elsker det. Men, men lad os lige lad den hænge der med, at du får din kuffert tilbage, og så skal vi lige høre en lille smule mere om øh, Sahara. Så, øh, Lujato, kan du lige øh, prøve at introducere den her sang, vi skal høre? Øh, det samme med nyhederne Elephant Shows. Jamen, øh, altså sangen, jeg lavede sammen med Ida Hansen. Ja, hun er helt fantastisk. En dansk, svensk artist og en rigtig god ven af mig, som jeg producerede og skrev den her sang sammen med omkring hende og, og hendes liv. Og helt grundlæggende, så har vi bare siddet hos mig og ude i min have, min lille have der, og så har vi bare jammet det her sammen, og siddet i nogle dage, og så simpelthen, vi lavede den her bare nærmest, hvor vi bare non-stop sad i studiet, og så kom den bare til os, Puh, helt, helt, helt naturligt. Sindssygt og dejlig, dejligt, dejligt menneske, kan kun anbefale folk at gå ind og, og lige tjekke hende ud. Kæmpe, kæmpe kudo herfra. Ja. Fedt. Det fede er at høre sådan, at du har så nogle forskellige scener, hvor du ligesom sådan skaber musik, altså ude i haven og ja. derhjemme og ja. alle mulige steder. Ja. Men den her er simpelthen også skabt i sådan en scene i haven. Ja, der er blevet, den, den, vi gik ud i haven, og så skrev vi meget teksten, og, det, og der jammede vi bare frem og tilbage på, okay, hvad så? Hvor, hvor er du nu? Så snakkede vi meget frem og tilbage, og så, og så kom vi frem til, til den her tekst her, som hedder uh, Elephant Shows, og, uh, og så gik vi ind i studiet, og så kørte vi bare, Max. Den kommer nu, og så er der uh, nyheder paper tickets by my window world is passing on the glass see the dead and flash before my eyes du lytter til med noget på spil. Mit navn er Christoffer Tauber, og ved siden af mig står Morten Christiansen, og overfor mig står Louis Jato. Velkommen tilbage til nyhederne, og hvis du bare lytter på podcast, jamen så tak, fordi du er nået så langt. Det skal du fandme med have, tak for. Vi var lige i gang med at have en, få en historie om en kuffert, der på mystisk vis dukkede op i Marokko. Og hvad skete der så? Jamen, øh, den kommer jo så frem. Og jeg er sådan... Altså, det her, det det, det, det... Jeg, jeg er mundlam. Altså, jeg ved ikke. Altså, det er fantastisk heldigt, fordi at havde det været en dag senere, så havde jeg ikke kun nå at tage toget op til fest, for at kunne komme over Atlasbjergene med, med kufferten, som jeg så kommer. kommer frem til Sahara dagen efter, og det er, det er crazy. Altså, det er absolut crazy. Fordi jeg ser bjerge på lang afstand. Vi kommer om aftenen, så jeg kan se i månelyset, så er der sådan nogle kæmpe høje bjerge. Og jeg siger sådan, ej, wow, vi er jo lige kørt fra Atlasbjergene, nu kommer der bjerge igen. Og de sådan på meget, de kunne ikke forklare det på engelsk, men det var sådan på meget gebrokken, så forstår jeg, at det altså ikke bjerg, bjerg det der, det er sanddyner. Ja. Som bare er en halv kilometer høj. Altså det var sådan helt, jeg var sådan... Og det er så creepy for de her sanddyner her. Når du er i danske ved danske sandkasser og ved danske strande og sådan noget, og du tager hånden ned, så bliver det meget hurtigt hårdt og fugtigt. Det du er vant til, som barn også. Men med de her sanddyner, det er bare tør sand. Der, og det bliver bare ved med at være tørt sand. Så, alt, så de her bjerge forsvinder også. Efter en måned så er det bliver væk, og så er der et andet bjerg, der lige er vokset. Så det er sådan et helt land, et helt, jeg vil næsten sige kontinent, halvdelen af et kontinent, som bare former sig hele tiden. Det er så sindssygt. Altså, det er fuldstændig sindssygt. Men så står du lige pludselig en eller anden dag ja. og skal spille den her random koncert. Ja. Ja. Hvor, altså, hvor stiller du dig? Hvad, hvad skal der ske der? Jamen... Øh... <laughs> først, åh nej først så indser jeg jo, når jeg kommer til Sahara det som, som der ligesom er det indlysende det er, at der ikke er nogen vej, altså det er der ikke der er, det er jo bare sand. og det havde jeg faktisk ikke tænkt over Og altså, er rigtig mange, det er meget, jeg ikke havde tænkt over for hele. <laughs> ja, øh, og der er jeg jo sådan, okay jamen, og så får jeg ligesom fat i en kamel og rammer sådan en karavane, som jeg rider på, for at komme ind til den her lille tilplads, der ligger øh, 100, 150 km længere inde i Sahara så vi, vi er, det er bare der af og rammer den her lille tilplads her. Og er der, yes, og cool og sådan noget der. Og der er, jeg tror, de hedder muslimer, som er et muslimsk folks, folkefærd, som er ved Sahara. De har sådan nogle øh, øh, særlige hatte på, som ikke er... Ja, ja, ja. men de er sindssygt fucking folkefærd, og de er meget sådan, hvad fanden laver du her? Hvad, hvad så? Hvad, hvad sker der? Prøver lidt at forklare. Jeg tror ikke, de forstår det, men jeg tager i hvert fald væk fra den her tilplads dagen efter og forlader tilpladsen og går i lang tid og til så sidst går bare trækker en kuffert ud den ud i i evigheder. Den vejer fucking meget, mm. Sindssygt meget den her til øh, Undskyld den her kuffert her. Øh, og til sidst så tænker jeg, efter nogle timer så er jeg sådan okay her. Mm. <laughs> der skal jeg spille for sige. Ja. <hældre> øh, og spiller så den her koncert her og, og spiller jeg noget tid og så sker der det mest fantastiske og det er at der der kommer en karavane og spotter mig og de er sådan, hvad, altså de <coughs> snakker ikke engelsk, men de er meget sådan jeg kan se på deres måde de, fikter deres arme på, at de er meget, what the fuck, bro? Hvad har du gang i? <laughs> og det var og der, og der oplever jeg lidt det samme, som jeg jo gjorde med de her dejlige arbejdsfolk, helt tilbage, da jeg startede med at lave random concert, og den her meget, hvad fanden har du gang i? Og det er jo bare, det er næring for mig. Det er sådan, ja, mm, yeah, mm, jeg spiser det, det bare godt. <laughs> det er, det er og, og, og du har lige spillet på Mauritius, du har spillet i Bermuda-trækanten, ja. ja. du har spillet, øh, ja. som sagt, i Sverige. Jeg har lyst til at bare lige stille et kort spørgsmål. Har du nogensinde fået skæld ud for at spille et En gang. Hvor var det? Det var helt i starten. Så kommer der en fyr til mig og siger: "Nu stopper du, ellers ringer jeg til politiet." Og det er jeg jo bare instantly selvfølgelig helt ser slåmaskin. Bum. Hvor altså, var det hen? Hvor var det? Hen? Det åh, fanden, det var i åh, det var i København. Nej, undskyld, ikke i København. Øh, det ligger længere ude i jeg kan sgu ikke jeg kan, ikke, aner det ikke. Jeg har ingen idé. Der var det var Danmark. Det var et sted i Danmark, Danmark på super. Sjælland. Det var et sted på Sjælland. Yes. Og han, han, var, bare, altså han var meget ej, og der er altid, altså det er altid med fuld respekt. Mm. Jeg gør det kun for at skabe god følelse. Jeg gør det kun for at skabe en positiv, positivt minde, som de forhåbentlig aldrig glemmer, fordi de tænker, at det her det er så mærkeligt. Altså, så, så jeg er der for at skabe minder og for at skabe den her helt wow, what the hvad fuck laver du, oplevelse. Og hvis det er det modsatte, så stopper jeg bare instantly. hver gang. Enkelt gange. gang. Ingen Ingen. Men hvad hedder det? Altså, øhm, nu er du ude og lave alt det her, vi snakkede jo også om, øh, ja. at, at du, du stadig laver musik, og du også har været musikproducer, og du også stadigvæk producerer musik. Ja, ja jeg laver alle mine sang selv. Ja. Ja. Så, så øh, jeg kunne godt tænke mig at hører lidt om det her forhold mellem at være du også på en måde en eller anden content creator på, på ja, Instagram og sådan noget, noget. og musiker altså ja. hvor ligger du øh, dit største fokus? Åh, oh, det er et godt spørgsmål, det er jo et arbejdsfokus det der, ikke? altså hvor, ja. hvor ligger man sit, sit fokus, altså, altså fordi at som, som, som, øh, som musiker i dag, så har vi fået nogle værktøjer jeg synes er fuldstændig, personligt synes er fuldstændig fantastisk, fordi at de gamle dage så skulle du have en pladekontrakt, du skulle ligge et lån til siden, du skulle have kassen og pladserskabet eget, der var. Altså, det var bare præmissen for, at du kunne være en artist for bare 15 år siden. Altså, og det her med sociale medier, Instagram, TikTok nu også især, jeg føler at det på mange måder, at det har givet øh, tæten tilbage til, til folket. At man faktisk som fin. individ kan nå ud og få, få faktisk øh, PR og, og få muligheder. Selvom jeg er altså, jo nobody. Jeg har, altså, har startet for, for... Altså, jeg er ikke nogen overhovedet. Og, og nu faktisk nærmest kun på grund af sociale medier, er jeg blevet til et eller andet. Og det er jo fantastisk. Og det viser jo også bare, at alle teknisk set kan, for altså, seriøst, jeg er så altså, seriøst. Jeg er bare ingen. Og ja, du har heller... været, været kreativ og har haft en eller anden ja, måde at, jeg har at gøre det, jeg tingene gjorde. på, ja, uh, som ikke var... Jeg laver et stykke musik, og så lægger det op. Og så... Men så er der jo dem, som så gør det, og så synger de fantastisk, og så er de stadig et røde rum. Jeg, synes, jeg synes, sociale medier er virkelig med til at, at give noget magt tilbage til kunstnere, som jeg så, jeg så elsker det. Så jeg har virkelig tænkt meget over, okay, jamen jeg skal jo jeg skal ikke øh, hvad hedder det, glemme at lave, øh, lave øh, de her random koncerter, optage mig og sådan noget der, og jeg skal heller ikke glemme at lave musik. Okay, det her, det skal være, hvordan, fuck, og der har jeg haft så mange forskellige... Fordi det, så, så det, jeg laver, det er jo, jeg skal lave random koncerter. Jeg skal ud og spille fysisk. Så skal jeg optage alt det. Så skal jeg editere alt det. Lave det til afsnit. Så skal jeg lave ny musik, som ikke bare er det samme. Det skal helst være ny musik, der det skal helst være noget, jeg selv synes er fucking nice at lave. Så skal det udgives, så skal jeg lave pressebilleder. Ja, lige pludselig så bliver det sådan, wow, okay. Hvordan får du tid til det? Jamen, det gør jeg ved nogle forskellige ting. Som for eksempel at have et fokus dagligt. Så for eksempel i dag har det været musik. I går var det video så et specifikt fokus for hver dag? Ja, så sådan jeg, har, en lille jeg har prøvet powerliste. mange teknikker. Jeg har prøvet mange teknikker. Det, som jeg synes er bedst, det er at tage de store badges. Så jeg filmer en masse forskellige random koncerter over, og så bare har det for fedt med det, kan slappe af det. Okay, let's fucking go. Så kører jeg bare, har det for fedt for grineren, og så har jeg en masse content, jeg ligesom kan have af. Og så kan jeg lægge det ud, mens jeg så laver musik. Så nogle gange, så laver jeg det er også ret ofte, det sker, så kommer jeg til at falde i den, og så laver jeg en random konsant alligevel, for synes, det grineren. Så det er meget up-to-date stadigvæk det content, jeg lægger ud, og så nogle gange, så kommer den noget ældre frem og det synes jeg bare er fedt. Så har jeg et afslag med det. Og så mens jeg så gør det, har de her udgivelser på sociale medier, så prøver jeg også at så lave ny musik i, i den. Altså, hvordan fuck jeg... Altså, for at være helt ærlig, altså, jeg tror, jeg tror at trækket for mig personligt har været i, at jeg har fundet det jeg skulle. Jeg skal spille på Orange. Jeg skal lave random koncerter. Jeg skal lave musik. Okay. Jamen, så er, jeg, så er det det, jeg er nu. Og Jeg, jeg får er tilbage igen. til det der med, med musik. Fordi, hvordan finder du ud af, hvad der vægter? Ligesom, at sådan, er, det, er, det, er du musiker, eller er du content creator? Eller føler du, at det er... er kunstner. Er, det... Straight up. Ja. Straight up. Altså, moderne kunstner 2023. Let's fucking go. Sociale <laughs> medier, musik. Det hele. Altså, det... Jeg... Alle til sine ting. Jeg elsker at videoer. Og jeg elsker at lave musik. Jeg vil sige, mit fokus nu... Altså sidste år. Nu har vi lavet Random Concert et år. Bang. Og der har mit main fokus været, okay... Jamen for, at jeg skal ikke være... Øh, jeg, jeg har ikke lyst til at, øh, at være... Øh, nødsaget af at kunne komme i radioen og kunne komme på playlister. Og få mange streams af nogle andre. Jeg vil selv have den power over hos mig selv. Så hvis... Alle radio stationer dropper og spiller mig. Hvis jeg ikke kom på nogen stymiscene, så vil jeg stadig gerne kunne have magten i egen lomme. Okay, jamen hvordan gør jeg det? Jamen så må jeg have et socialt game, som fungerer, og som er solidt, og som bare, yes, pff, fedt. Okay, det gør jeg jo ved at lave noget, jeg synes er fucking grineren, og alle de her ting, men det er nødt til at fungere. et socialt game er nødt til at være stærkt. Okay, så det har jeg så gjort det her år her, og bare givet den fuld gas på det. Så meget store mændter, jeg har haft det fucking grineren. Det er fandme vigtigt at have det sjovt i det her, eller så er det bare fucking ligegyldigt det hele. Så har fucking grineren bare kørt maks på sociale medier et helt år, og nu kommer så næste stadie. Mm. Og det er, at nu har vi lavet social medier, vi har været inde i skærmen, vi har været på folks telefoner. Nu vil vi gerne ud af skærmen. Nu vil vi gerne ud i den virkelige verden. Og det bliver den næste store move, fordi jeg respekterer scen fucking meget. Jeg kommer ikke her med en eller anden idé, og sådan der, oh, jeg skal spille på range! og så bare forventer, de smækker mig bare på, når jeg kører socialt. Nej, der, sociale medier er ikke fucking nok. Uh, jeg er nødt okay. til at fucking vis mit værd. Jeg er nødt til at fucking vise dem, at du kan spille en koncert. Det er ikke for sjovt, det her. Ja, og det er ret spændende, det her forhold mellem at spille koncerter og ikke spille koncerter, for ja. du forklarer os lige, at du også har haft det lidt svært ved at skulle blive booket til noget som helst, fordi ja. du ligesom også har det her segment med random ja. koncerter, ja. Men du fortalte os lige i pausen, at du skal spille Uhørt Festival, ja. eller ja. hvad man kalder ja. den. Er det, det er ikke forkert, det? Jeg tror, uhørt. det er uhørt. Jo, jo, uhørt. Jo, jo. Ja, ja, ja. Og hvad har du gjort at overveje sig der? Altså, er det simpelthen, nu laver du en straight-up Luyato-koncert. Nu skal straight folk up. ikke finde en, forvente en, en random-koncert. Mm. Nå, men det er som, det, som vej. Jeg kan gøre det på mange måder. Ja. Og jeg tror, det mest simple, jeg kunne gøre for mig selv, det var, okay, hvis vi skal ud af skærmen, vi skal til at lave rigtige koncerter. Jeg skal til at kunne samle en crowd og vise over for Orange på sig her vi kan faktisk godt det her. Det her mm. det er ikke for sjovt. vi gør det 10.000 procent. Vi er ikke bare et social media ting, vi er ikke bare det, social media er fucking fedt, og jeg elsker det, men vi er ikke kun det, vi er også i virkeligheden. Altså, jeg er nødt til at kunne bevise på mange plan, at jeg fortjener, at det ligesom er orange, vi, vi, kan, vi kan faktisk gøre det med, med respekt. Så okay, vi skal til at lave rigtige koncerter. Og med uhørt for eksempel, så var jeg sådan, okay, skal jeg så lave en... En annonceret random koncert, nej, fuck that shit, det er jo overhovedet ikke random. Nej, altså random skal være random, ja. ellers så har jeg det ikke selv sjovt. Altså det, jeg elsker ved det, at laver selv personligt, det er, at, at jeg er med i det 10.000%, og jeg synes, at det er fedt, fordi at jeg er ærlig med mig selv omkring det. Så hvis det var en random koncert, det ikke var random, så, så, det, så giver det ikke mening for mig. Øh, så uhørt, det er faktisk, det er Luciato, straight up koncerter kommer meget mere, mere af det. jeg kommer meget mere ud nu på scenerne, bookings, festivaler osv. Det bliver det næste store move, det er at komme ud af skærmen. Har du, en, har du ligesom en forståelse af at dem der også følger følger med på TikTok, Instagram og så videre, at de også gerne vil se koncerter og sådan. Det, er jo også er det der er der har også det har været så ærgerligt, fordi altså, nu har jeg jo bare virkelig hårdnakket sagt random koncerter, fordi der, der skulle være fokus der for at det kunne vokse, så noget så give det fuld fokus. Men nu har jeg ligesom bare bemærket for at når jeg så var på Roskilde for eksempel øh, og andre steder og folk som genkender mig, de kommer over til mig og jeg var sådan vi får fucking gode snakke. Så mange gode snakke, med, så mange dejlige mennesker jeg bare har mødt, som har genkendt mig, og hvor det har været sådan, oh, altså, jeg snakker så fucking meget. Jeg spejler mig sindssygt meget i dem også. Dejlige fucking mennesker, altså er hele bundet. Og det, det kæmpe problem er jo at, at jeg har jo i en situation, hvor jeg på ingen måde har kunne have haft nogen fysisk connection med dem overhovedet. Mm. Jeg har ikke, kunne, vi har ikke kunne snakke sammen. Altså det har været sociale medier Hvilket er fedt, men ja, altså der har været en eller anden form for grøft imellem teamet og jeg og de, de folk, der følger med, altså, og, de, og den fjerner vi nu. Den, den grøft skal væk, så, så vi kan være i en helhed, øh, men jeg har ikke været parat til at gøre det nu, fordi at jeg har skulle bygge det her sociale medie op nu, og nu fungerer det. De jul kører, det fungerer. Nu er det næste step, og next step er at komme ud i virkeligheden. Men så, så bliver du ved med random koncerter, imens man... 10.000. Ja, ja, okay. ja, ja. Det kommer ikke... Nej, nej, nej, nej, Oh my God. Jeg elsker det for meget. Jeg elsker random koncerter for meget. Vi kommer ikke til at stoppe øh, med random koncerter overhovedet. Altså, der, der kommer til at være langt flere random koncerter, end, end rigtige koncerter. Jeg ved ikke, hvor mange rigtige koncerter jeg laver. Nej. Men det er en box, der har skulle været åbnet for længe siden, og nu gør vi det i, i, til, i sådan små træk. Men det er en verden, som, som det her år bliver året, hvor jeg åbner op for den side også. Fedt. Altså der er, jeg synes, nej, men jeg synes, der er mange gode overvejelser i det, og du er, øh, for fanden, altså jeg, jeg, jeg tror også måske lidt igennem det spørgsmål, jeg stiller her med, hvordan fanden får du overhovedet tid til det? Jeg tror også, det handler om, at nu det sagde du her med, du det kommer... Liv. At... Jamen, det er det. det er nemlig helt dit liv. Og det er det, som jeg synes også, det her, det emmer en lille smule af, at, at Lu Jato er Lu Yato, som man ser det ja. på Instagram. Altså, en random koncert er en random koncert. Der er ikke så meget andet at, at komme efter, faktisk, Nej. der. Nej. Og det synes jeg er fedt, den der ægthed der. Jeg, jeg vidste, at hvis jeg skulle gå ind i det her, så var jeg nødt til at være fuldstændig ærlig med mig selv også. Igen, fordi jeg prøvede at være uærlig med mig selv. Jeg prøvede ego-spillet, jeg prøvede at være superstar og alt sådan noget der, og det tog mig bare længere væk fra mig selv. Så jeg var sådan, okay, hvis jeg skal gøre det her, så bliver jeg nødt til at være mig selv 10.000 procent. Og nu skal vi høre noget, der er rigtig meget lojato. Let's go. Lytter til med noget på spil sæson 4 med mig, Morten Christiansen, Christoffer Tauber ved min side, ja. og nu er Jato i studiet. Men bag de her random koncerter, uh. musikere, kunstnere, er 2023. <laughs> det er sjovt. Som du selv sagde det. Ja. Men øh, vi skal måske lige prøve at brække ned. Nu har vi snakket om øh, alle de, øh, de, de seje ting, og når det går godt og alt sådan noget, ikke? Hvis man sidder derude og tænker sådan, jamen, hvordan fanden gør man det her? Altså kan vi, kan vi måske komme lidt ind på, hvordan rejser man bare lige til den anden side af jorden? Altså sådan, hvor, hvor, hvor kommer pengene fra? Hvor kommer tiden fra? Altså er der ikke et job, der skal passes imens? Eller hvornår, hvornår vidste du, at nu kan jeg bare gøre det her? Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså jeg vil sige, at jeg har, jeg har altid sparet op igennem mit liv og har ligesom langsomt bygget en slags økonomi op som altså det på ingen måde rig, det skal siges. Man har ligesom en opsparing, og jeg har accepteret at den, den for hook er det her. Det har jeg totalt accepteret. Det er en, den del af, og, af, af min offring i det her, og at jeg lægger alt i det her. Og simpelthen det, det er det er mig. Så det, for mig er de penge lagt godt ud, men lad os komme med et eksempel. For eksempel så med den anden side af jorden, det var. Hvad var det? Det var det det indiske ocean, Maricius var ja, det det var Mauritius der der skete der jo faktisk lige med den så skete der noget fantastisk og det var at jeg fik jeg mistede faktisk mit mit GoPro og jeg mistede mit DJI mens jeg var ude at lave en random koncert. jeg havde glemt et øjeblik kommer tilbage igen det er bort nogle taget det. Hmm. Hey, altså jeg er sådan, fuck okay jamen der, jeg, der er, nu kan jeg ikke gøre så meget så jeg lavede faktisk bare en enkelt video og lagde den på på Instagram og sagde hey venner det er blevet stjålet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Der kommer ikke så meget ud lige nu, men, men ja, vi må lige vente den af. Fordi det er så altså mega dyrt at købe nyt udstyr. Ja, eller... fordi jeg ikke bare kan købe ja. uh, nyt udstyr, fordi jeg ligesom har, har regnet ud, okay, hvis jeg rejser herhen, så har jeg råd til den mængde altså, mad. <laughs> <laughs> <laughs> ting, ja. uh, og sådan som der så Og det, der så skete, så var der faktisk masser, som sagde, fucking lave en mobile paybox. Og jeg var sådan, okay, fuck det, lad os fucking gøre det. Vi gør det. Så vi lavede en mobile paybox, og jeg var sådan, okay, det kunne faktisk være fedt med altså ting, hvis vi kunne få 1000 kroner ind. jo, Det ville faktisk gøre en forskel. Mm. Det ville faktisk gøre en forskel. På 24 timer, så er jeg nødt til at stoppe den her mobile paybox, for der er kommet over 10.000 kroner ind på den. <laughs> wow. For folk, der bare... Og det er ikke sådan nogen, det er ikke en, der har sat 5.000 ind. Det er sådan noget, en, der har sat 30 kroner ind, 50 kroner, 100 kroner, kr., 20 kroner, 10 kroner. Kr. Og det er bare sådan... Og fordi der er så mange, så er sådan... Så jeg er nødt til at sige, stop med at lægge den ind. Jeg går ind, og så lukker den. Og jeg er sådan, fuck, jeg har fået alt for meget. Det her er jo fucking voldsomt. Fordi jeg tror, det udstyr havde nok kostet... Altså, jeg ved det ikke. Altså, 3-4.000 eller sådan noget der. Måske endda mindre, hvis jeg købte brugt altså Og jeg var sådan, okay, det her er for meget. Altså, hvad skal jeg gøre? Altså, okay, jeg har 7.000. Jamen, eller måske endda lidt mere. Okay, skal jeg købe tøj? Fuck det. Skal jeg... Altså, sådan skal til random koncerter. Helt Let's go. Altså ja, fucking hele, hele fucking baduljen. Let's go. Og så lavede jeg den her jordspænding, hvor jeg sagde, at i maksbudget er de 10.000. Vi bruger pengene. Det er overskydende for mobile Let's fucking go. Og så bruger mm. jeg det hele der. Svedigt, mand. Jeg synes, det, det er sådan nice noget der. Altså, det synes jeg er et kæmpe <laughs> fedt eksempel på. Netop sådan, som du selv er på, hvilken tid vi lever i nu. Ja. At, sådan, at sådan nogle ting der kan lade sig gøre, at, at du, du ved... At man, man har community, den, den der nu vil med til at støtte. Tænk, altså, det at man jo... kan skabe community. Altså, what the Jeg synes, ja, men, det er Men det er fedt at se, hvordan... Altså, det er også der, hvor man stadig får lidt håb for, for menneskeheden. Og man, altså, ikke, ikke fordi, at jeg er sådan en seer overhovedet, men tit, så, så kan man måske også godt gå derhjemme og blive sådan lidt, uh, lidt sort i sindet over, at, at uh, alt er lort og uh, der er krig på kontinentet og alle mulige ting og sager, men der er sådan nogle små ting. Ja, yeah. Enig. Som for eksempel, når du fortæller en historie, så tænker jeg også bare, kæft hvor er det smukt, at selv, du ved, folk, der vil give 20 kroner, af dine ja. snart 7.000 følgere på Instagram, ja. jamen det er jo rigeligt til at kunne komme videre. Og så kan det faktisk også være med til, at de skaber mere content mm -hmm. til sig selv, på en eller anden måde, ikke? Så ja, man kan ja, sige, det, ja, ja. det kan være, at de nærmest bare har betalt abonnement for Luiato, hvis man tænker det på den måde. Ja. Det, det er jo det der, ja. Nå, ja. altså der er jo <laughs> platforme som uh, Twitch og så videre, som, ja. hvor folk lever, uh, ja. du ved. Men det er jo, ærlig, og det er jo en ærlig snak, for det er jo sådan... Jeg har faktisk på ingen... Og det burde jeg jo nok ikke gjort, ikke? men jeg har virkelig jeg har ikke tænkt mig om nok. Men anyways... Det har ikke, jeg har jo ikke slet ikke tænkt over penge der. Altså, Nej. jeg har virkelig ikke tænkt over, at jeg skal tjene penge. Og det har jeg ligesom indset efter et år, så var jeg sådan... Gud, når jeg er... <laughs> det, vil, det er måske lidt vigtigt. I don't know. Altså, sådan, men jeg vidste ikke helt, hvad fanden jeg skulle bruge penge til. Udover selvfølgelig øh, de her ture her, som er det, der koster. Det, det er det, der koster penge. Øh, så var jeg sådan... Hvad fanden? Altså, sådan, men jeg, jeg skal nok også tjene nogle penge på et eller andet tidspunkt. altså og det er også der, hvor de her øh, koncerter kommer ind i billedet, hvor man mm. hvor jeg faktisk kommer ud og spiller også. Det er også en del til det, hvor jeg så kan få penge til at lave flere rain, Altså så, videre, ja. så du har ikke et, et, et, nu siger jeg, et rigtigt job? Øh, nej, nej, der er ikke. Der er ikke noget, øh, du er ikke flaskedreng i Netto, eller opvasker om natten, eller laver sandwich jeg, eller andet jeg sted? Jeg vidste at hvis det. jeg skulle gøre det her, så var jeg nødt til at, for at have tid til den drøm, jeg havde, så var jeg nødt til at gå, gå absolut all in på den her ene ting her, 10.000 procent. Altså, nogle gange så arbejder jeg, arbejder i gåshøjn, jeg får ikke så meget for det, det er meget sådan, det er et, mere et, et hvad, kan man, hvad hedder sådan noget, når man gør noget frivilligt, øh for det. sådan bare for jeg, det får en ja, jeg, jeg får en symbolisk ja. løn ja. Øh, som der gør en, en meget en meget lille forskel, men for mig gør det en stor forskel for jeg hjælper nogen med et studie et, et studie ja. jeg har lavet for nogle specifikke mennesker, som jeg har bygget til dem og hvor vi laver noget frem og tilbage okay. og, og har det sindssygt fantastisk med det og der tjener jeg lidt, og det gør en lille forskel også øh, så, men udover det så, så det her, det er faktisk bare et bundløst hul af kreativitet øh, og Nå, <laughs> <laughs> ja, altså, ja, det ved jeg ikke. Jeg føler mig meget, altså der er nogle gange hvor jeg har sindssyge blokader og så er, altså, jeg vil sgu ikke sige at jeg er bundløs kreativ. I don't know. Jeg tror, jeg tror hvis Om du jeg... lægger nogle gode regler for dig selv, så, så kan du få meget mere ud af dig selv end du troede. Uh, men det er ikke fordi jeg sætter mig ned og bare sådan, okay, genius. Hvad skal vi lave <laughs> i dag? Laver en fucking ja, vi gør det her det nemt. Jamen, Jeg tænkte nemlig også på mere sådan det der med, at, at du får ikke noget ind, men det du får ud af det, er, at du får lov til at leve lidt en eller anden lille drøm, du har haft ja. om at faktisk bare være fri til ja. at gøre det her. Ja, ja, og for at jeg skal kunne blive ved med det, så kan jeg godt se nu, okay, jeg skal måske tjene nogle penge på et tidspunkt, fordi at ja. min kasse kan ikke blive ved med at blive tømt, og det er ja. bare sådan det er. That's fucking life. Og det har jeg så også accepteret, hvis man kan sige på den måde. Og jeg er begyndt at finde mulighed for det, men jeg kommer ikke til at gå... Jeg kommer, jeg kommer ikke til at... Og, øh, for vi snakkede også lidt kort off. Vi om sponsorater og sådan noget der. Hvilket er klar, det er også en klar mulighed. Men det vigtigste er, at jeg skal have det sjovt. Og jeg vil ikke have det sjovt, hvis jeg lavede noget for, kun for pengene. Det vil, det vil ikke være grineren for mig. Jeg er sikker på, at der er noget sponsorat et sted ude i verden, øh, som, som, som det vil give totalt mening at arbejde sammen med. Jeg har ikke, altså, det, det har slet ikke været mine tanker mm. endnu. Men ja, altså... Men hvad sker ja, der så? Altså, ja. Fordi man kan sige, du har rigtig mange tanker om det her. Der, der sker alt muligt, hvad skal man sige, inde i dit, dit hoved omkring <laughs> det her. Og det er jo det er fantastisk ja. at høre om. Men hvad sker der så, når kassen er tom? Altså, hvad, hvad vil der ske? Så jo... Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Øhm... Men jeg tænker også lidt, hvis vi skal tilbage det til, til oh. det, som øh, farfar jo også lidt øh, snakket om den gang med ja. det her med også at sætte sig op for, øh, for succes på, på den her måde, eller på det her niveau, ikke? Ja. ja. Hvad skal der ske, hvis du ikke kommer op på orange? Ja, hvornår skal det? Ja, det hvornår det. skal du på orange? Ja, Hvad, hvis du ikke kommer på orange? kan jeg ikke... Fordi Jeg, her, jeg, kan jo ikke, jeg kommer ikke til at fucking stoppe det her, det kommer kun til at vokse. Altså, det kommer kun til at vokse. Og hvis det ikke vokser, bliver bare ved alligevel. At fordi at der, er så meget, der er så meget kærlighed, jeg får så meget tilbage, at det er, sådan, det er bare et fucking train, og you fucking can't stop it. Du kan godt lade være med at, at omtale det, og du kan godt som... Uh, altså Spotify har ikke givet os nogen rigtig editorial playlist, vi er ikke kommet rigtig nogen steder, radioen har spillet os lidt, men, men vi, det er ikke fordi, at vi får fucking uh, lykkeglans, men på et tidspunkt, så, altså det, når man du gør noget, og der er så grineren, og der er så meget kærlighed i det, og folk synes, det er så rart, og behageligt at være omkring, og når, når det bare vokser, og folk synes, det er fedt, så, så, så er der ikke noget, der hedder, at, at sådan, ja, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke bange for, at jeg ikke spiller på orange. Mit store fokus er nu at, at at tage det ansvar, som Orange kræver. For det er jo ikke fordi, at... Nå, nu står jeg på Orange. Det er en million kroner. Let's go. Eller jeg ved ikke, Jeg tror ikke, man tjener noget for at spille på Orange. Men det er sådan, i gåsøjen. Mm. du vinder præmien. Okay, fedt. Nu står jeg her på Orange. Øh. Der er ligesom et ansvar. Jeg skal ligesom kunne levere fucking koncerten. Altså på blæsniveau. På, på øh, søkermårniveau. Altså, altså fucking suspektskoncerter. Altså det, det er jo koncerter, som er for sindssyge. Ja, det... Og der ligger et kæmpe ansvar der. Kæmpe ansvar. Og det er det, vi er i gang med at bestræbe os på at nå op på et niveau, hvor hvor, hvor Orange faktisk, det er faktisk en færre deal. Altså, det er den vej, vi er på vej til nu. Mm. Ja, så du har heller ikke, altså, ikke startet netop med den der lidt naive tankegang af sådan, Og nu skal jeg bare til random concert til at, starte, til at spille op Orange. Det sker vel snart, agtigt. Ej, Men du har jo gjort det her, fordi det du... Det arbejde, ja, ja, helt sikkert. Og fordi du er glad for at gøre det, ikke? Ja. Fordi var det ikke også det farfar, han snakkede om, Præcis. At, at problemet var, hvis man... Ikke hvis, for man, glad. Ja, hvis man gjorde det kun for at stå på orange, jamen, så bliver du deprimeret, hvis ikke det sker. Ikke? Præcis. præcis. Det Men du, virker, det, du synes, det er sjovt, så selv hvis det ikke skete, så har du stadig... Det er seriøst, det største råd, jeg kan give. Altså, I snakkede lidt om råd det er bare, at det er fucking grineren, mand. Altså, og hvis du ikke har det grineren, så, så, så, så, så hvordan kunne det blive grineren? Fordi at jeg, har det, jeg har det for fedt. Jeg har det fucking grineren. Og dem, der er med på, på vejen, øh, vi har det alle sammen fucking grineren. Og vi har det lolleren over, hvad der sker. ikke. Så det er det ligesom en rar, behagelig rejse, og jeg er, ikke, altså jeg, jeg, jeg er ikke bange for, om, om jeg spiller på orange. Mit fokus er meget mere på at have det sjovt lige nu. Altså sindssygt meget. Og så bare fucking altså, øh, vide, at det er hårdt arbejde, og det er grineren. Og let's fucking go. Altså 10.000 kilometer t time. Altså det er sådan, ja. Fedt. Ja. Fedt. Det ja. er hva... et af rådene, vi er nødt til. Vi er til at skrive let's fucking go. Det er blevet sagt et gange. Jeg skrev det her. Det er bare med at der foregår, fucking altså. Let's fucking go. Let's go. Jeg skrev det bare ned i vores uh, noter her. Ja. Hvad så, hvis du øh, kom på arena og aldrig når op på... Øh... <laughs> <laughs> hvad er det her med aldrig nå på rejse? Der er jo ikke noget tidspunkt, hvor den er stadig festet. Der er jo ikke fordi, altså, lad os sige... Ej, det er også... Men det, er også ja, ja, det er også bare for at lave lidt pis med en ja, ja, ja. det, det er fordi, du ved, når det bliver så konkret, du ved, sådan en som mig jeg er sådan lidt... Jamen, hvad hvis du aldrig når det jo? Men du har jo lige det forklaret det. os... Jamen, det, det, det, det ved jeg, I gør. Og det er også derfor, du siger jo I, fordi ja. du har så mange i, i, i baghånden. Altså, du ja. har ligesom en, en fanbase, og du har nogen, der støtter dig. Ja. Blandt andet dem, der... Altså, gav dig doneret penge til at kunne købe nyt udstyr. Fuck, Tak Det er jo for sindssygt, jo. Men er det derfor, du siger vi og I? Altså, ja. er det derfor, at... Jamen, fordi altså, du når du jeg står i lort, i ryggen... ja, når jeg står i lort, så kan jeg bare mærke, bum, der er ikke noget problem. Fikset. Bum, videre. Let's go. Altså, det er sådan, det... det... Jamen, jeg, bliver, jeg bliver faktisk lidt rørlig nu, fordi det, det er det er, alt. Det er så fantastisk. Det, det er helt uvirkeligt. Jeg har, jeg har været meget alene i en lang periode af mit liv. Og det her med virkelig at bygge noget nu, som jeg kan være stolt over, og som jeg synes, der er fedt, og andre synes er fedt, det, det er fantastisk. Altså, det er så altså fantastisk. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke beskrive det. Jeg tror, øh, ja. jeg tror også, det er vigtigt... Det sagde du også før, at, øh, at du bliver ved med at gøre det så ægte som muligt. Ja, altså, Fordi det, det, det, det tror jeg virkelig er noget, som folk kan mærke, også hvis ting ikke er ægte. Altså det, det tror jeg, at det snakker med mine venner om, og det må I næsten også gøre, når man ser nogen på Instagram, som ikke er ægte. Mm. Det er meget nemt gennemskueligt. Altså at man ligesom kan se, for eksempel hvis du havde opstyltet en eller anden random koncert, og så øh, dukket der nogen op sådan for sjov, man kan faktisk se, at der er nogle nogen reelle, følelser i det. Ja. Også når folk, de møder dig, altså ja. ude på ja. gaden og sådan noget, ikke? Ja. Men det, altså det, det synes jeg skulle er, er smukt. Altså er du sådan, har du sådan et, et kærligt forhold til nogle af dine fans? Altså sådan, hvordan sker, hvordan sker det, når, når du møder dem ude på gaden? Altså hvad, hvad sker der der? Jamen det er jo meget forskelligt, men grundlæggende, så er det altid en kæmpe krammer, og så, så snakker vi ofte re ret længe. Altså jeg mødte en masse på Roskilde også, og flere af dem gik jeg bare rundt på Roskilde med, og vi hyggede bare. Altså det, vi var, det var bare, det var jo venner jo. Altså, jeg har det nærmest sådan. Uh, mm. Altså, selvom vi faktisk vi har jo ikke mødt hinanden i virkeligheden, men når vi bare sagde hinanden så vi sådan der var en der hedder Mass for eksempel. Jeg kommer ind på Roskilde og masser er en af de fantastiske mange mennesker som, som er med på holdet her, ikke? Jeg spotter bare masser og rober bare Mass, så kigger han over mig så sådan Louis! og så sådan hvad så bro, Jeg har aldrig mødt hinanden i virkeligheden, men, men der bare sådan og så spiser vi bare sammen og har det fucking hyggeligt. <laughs> og det er sådan og, og det sker bare gang på gang jeg er sådan det det ja. Ja, ja, det er sådan, det, det er bare rart, altså. Ja, Fældig, ja. Det er jo hyggeligt, at øh, folk jeg kan være sådan der, ham. og det ikke kan være... Ja, præcis, at, at det er den vej rundt. Og, ja, jamen det det, jeg synes, der er fantastisk ved Det, det er, at det er sådan... Det, det, det, altså, ja, det er jo en masse dejlige venner, som mm. bare har et mål, og vi har det bare fantastisk sammen. Det, ja. Ja. Og når jeg, hvis jeg halter og mister mine ting, så er det der... Og de er der på alle mulige andre måder også. Og det, er sådan, det, det skubber bare det hele. Altså, ja. Kender du andre kunstnere, der har sådan en forhold til deres, øh, deres, øh, deres fans på den der måde? for jeg, jeg føler, det er lidt unikt. Altså. Ej, tror du det? Det ved jeg sgu ikke om det er. Tror du det? Jeg aner det ikke. Jeg har ingen idé. Det er sikkert også indstilling til, hvad man gør. Ikke? Men jeg tror måske, det har hjulpet dig, at du har den her mission, at der er et eller andet sådan... Øh, et goal. Ja, Altså, øh, ja. vi kan skabe det på en eller anden måde, frem for, hvis du havde været den øh, europæiske musiker, oh, som bare God, havde gjort ja. det med et eller andet, du ikke følte så meget for. Prøv, lad ja, Ej, fuck mig. Så er du måske Ej. bare sådan, ja, lad os tage det der billede og komme videre. Åh, oh, jeg er så glad for, at det gik så dårligt. <laughs> jeg er så okay. glad for det. Her, nu, øh, på den anden side det her stykke musik, som er øh, My Darling med, øh, hvad hedder det, A, Otto Åh oh, ja, oh, wow! øh, Så skal vi lige snakke nogle flere gode råd. Thank you. Du lytter til med noget på spil. Yeah. Mit navn er øh, Christoffer Tauber. Den person, der lige sagde, yeah, er Louis Hjerto. Og øh, vi sådan her har Mikkel... Eller ikke Mikkel. <laughs> Undskyld. Du hedder ikke Mikkel. Du hedder Morten. Og jeg hedder selvfølgelig øh, Magnus Tornby. Louis <laughs> Hjerto. Det der er kreativitet, ikke? Og uh. det der med at være kreativitet. Yeah. Eller kreativ... Åh, oh, jeg kan slet ikke snakke. Det, jeg, jeg sender den snart videre til den anden. Det du der med at være kreativ. Yeah. Skal man leve af det... Eller skal man leve for det? Skal man leve... Oh my god. Det var et alt for klogt spørgsmål. Bro. Uh, jeg ved, jeg ved, skal ikke, man klo? leve af Skal musik? man leve af sin musik, for eksempel? Eller skal man leve mere for den? Er det vigtigt, det bliver til et arbejde, man lever af? Eller er det også okay at arbejde på Circle K og så være musiker ved siden af? Hvad er dit forhold til det? Oh my god. Jeg er slet ikke oppe på det der niveau der. Okay, lad mig lige prøve. Uh... Gør det i eget tempo. Vær glad. Fordi det virker på mig som om, <laughs> jeg hvis, jeg, ikke, hvis, nej, hvis jeg skulle svare for dig, oh så virker God. det som om, du lever meget for det. Ja. Du lever ikke af det, fordi du, er en, du har ligesom sagt nej til den der klassiske musikkarriere med at være producer, og måske lave lidt ved siden af, bla bla bla. Ja. Men lige nu har du besluttet dig for, nu lever jeg 100% Let's for go. det der musik. Det der, Okay. Så der har vi faktisk svaret lidt der. Nå ja, okay. Ja. men jeg tænker, ja, det altså, er, at du, du har... Er, at kan godt forstå, hvorfor det er svært ja. at komme ind i på. Ja. Du har jo ikke nogen, nogen uh, uddannelse bag Jeg har en STX-uddannelse, uh, ja. STX så, så hele musikker-delen, det er... Jeg fik 0-0 i musik i uh, gymnasiet. Det er jo ret vildt. Hvorfor gjorde du det? 0 -0. <laughs> hvorfor, hvorfor fik du uh, Hvorfor fik du 0-0? Altså, fuck... Uh, altså, hun vil faktisk... og en fantastisk lærer. Jeg nævner han ikke, hvad navn er. Jeg ved ikke, om hun vil nævnes. Men hun var fantastisk. Jeg elsker hende. Hun var så nice. Men uh, hun var sådan, jeg vil rigtig gerne give dig 02 2 Fordi jeg ved, at du elsker musik. Men det uh, kan <laughs> simpelthen ikke... Uh... Det er simpelthen så dårligt, du har lavet. Uh, det er simpelthen så dårligt. Du får altså 0-0 straight up. Men, uh... men det var fint. Altså, fuck det. Altså, jeg har ikke, engang... jeg har ikke kigget på min gymnasie... Kunne du ikke læse noder? Jeg kan eller? ikke noder. Jeg, kan... jeg, var... Jeg, var... Jeg, var... jeg var bare sådan åh, oh, det kunne være fedt, hvis man lavede det her, og så har jeg bare sådan, jeg tror, jeg har, jeg, jeg ved det ikke engang, jeg tror, det jeg har lavet i mit hoved, der jeg har taget det program, vi havde, og så har jeg sådan bare forestillet mig ind i mit hoved, åh, oh, hvad kunne være fucking grineren, hvis alle de stryger gjorde sådan <tryk> <tryk> <tryk> og så har min lærer bare læst det der <tryk> <Ja. tryk> og oh, jeg sådan, og så er sådan en opgave, men er det, er, altså, er det stadig sådan i dag, du kan stadig ikke nå ud af i dag, og sådan noget? jeg kan overhovedet, nej, nej, nej, overhovedet, ja. jeg kan heller ikke lægge det, jeg kan ikke korder, jeg kan ikke kortere, Altså måden jeg laver korter på, jeg jeg bare sidder med min guitar og så laver al mulig random shit på guitaren, og så er jeg sådan okay, det her det lyder faktisk ret fedt, og så jammer jeg bare efter. Men jeg vil ikke kunne vise dig en sus4 eller et eller andet en, en det hedder, der er ikke noget der hedder en sus4 <laughs> overhovedet, det hedder en e sus4 for eksempel. Men okay. altså sådan noget, jeg vil slet ikke Jeg no clue. Altså. Ja, men så at, det behøver man måske heller ikke. Nej, fuck noget for, det, du behøver slet okay. ikke alt det der lort. Nej, altså, men, altså nu har du som sagt, nu skal det ikke handle så meget om tal, men det er meget sjovt at gøre det op i tal gange for at få 12.000 Spotify lyttere om måneden, så behøver man faktisk ikke at kunne noget eller få et kæmpe crowd. Hey, på, øh... Nej, mand. Nej. Det er og måske allerede det første råd. Du kan udgive fucking øh, på dansk, og det eneste øh, som du skal bruge det er en mikrofon, lidt eller den her Shure 7B, er det ikke det I har her? Shure. Det ved jeg faktisk ikke. Jo. Det det? Shure, Shure 7B og et lydkort. Ærligt talt, Du kan godt køre Focusrite. Jeg ved godt du tænker lige nu som musiker, hvis du er musiker. Hear me out. Focusrite det lyder som et dårligt valg. Gør det. Gør det for dig selv. Gør det for pingpong. Der er ikke nogen der ved det. Der er ikke nogen der ved det. Altså det er fint. Det er helt fint. Jon, han sad lige derude og nikkede Han er enig. Ja okay. Fucking real man. Ja. The real. Folk er sådan, oh, at er så billigt. Nej man. Fucking go for it. Altså, øh, jeg tror en af mine produktioner er lavede på et Focusrite og folk kan ikke høre det. Er det et folk... billigt lydkort? Det er et billigt lydkort, men det er fint. Det er... Som er set lidt ned på. At kunne der, er mange, der er så mange der tror. Jeg, altså alt, alt, Jeg har lavet alle de her produktioner der er her på Spotify. Det lavede mig selv på low budget. Det eneste, som der er blevet gjort, det er, at jeg har siddet og, og nørdet det, og virkelig sådan, altså bare på min computer. Brrr, brrr, brrr, alles, masser af ting. Brrr, brrr, brrr. Altså mix og mastering og sådan noget? Øh, ja, simpelthen. Okay. Bare straight up. Sims det, det er, altså, og, og det er faktisk meget på i har.. Jeg, jeg, for... Hey. Okay. En af mine produktioner, jeg tror det var Fjern og nu, kom i GAFA som en af de 10 bedste produktioner for nogle måneder siden. Hey man. Fucking fit jeg ved ikke hvordan en kompressor fungerer. Jeg aner det? Ikke. Ja, jeg ved ikke jeg hvad det er. Idé. Jeg har ingen idé. Altså så altså sådan jeg ved jeg ved virkelig lidt men jeg har det fucking griner, når jeg gør det, mand. Men det Fuck er jo det er et altså, sindssygt godt råd, det er der det med, at du tænkt? behøver sikkert kunde alle de der fancy ting og skrue op og ned ud de rigtige steder. Altså, jeg, jeg snakker også bare totalt uh, sprog, for jeg er, jeg er overhovedet ikke musiker. Det er nok noget det eneste, som jeg aldrig nogensinde er gået ind i. Men, men det synes jeg virkelig er et godt råd, det der med at altså, købe et billigt lydkort og en, øh, en mm. halvdårlig 24-7-mikrofon, og så... Ja, den er det er bare nok. Michael Jackson-indspillet Thriller på den her... Okay, Bang! præcis det her, som jeg står og slår Hvad med. Hvad siger du, mand? <laughs> Der er altid gode ah, god i, i studiet. Okay, okay, vi skal lige videre til noget, som du ja. sagde helt i starten. Jeg kan ikke huske, om vi fik det på øh, mikrofon. Og ja. jeg synes faktisk, det var måske lidt hårdt mod dig selv, men du uh. kan lige prøve at uddybe det. Ja. Du sagde, at... Jeg tror, du sagde sådan noget med, at jeg er ikke super klog, og det er faktisk ret godt. Hvorfor ja. sagde du det? Jeg har altid... Det ved jeg sgu ikke, altså... Jeg tror... Fuck, man, Godt spørgsmål. Jeg tror... Jeg, jeg ved det ikke. I don't know. Det er godt pækket op. Jeg bemærkede det ikke engang selv. Ja, jeg tror, var... du snakkede om det der med ikke at være sådan mega udspekuleret i hvert fald, eller ikke have de store sådan, planer. Du, havde, du sagde noget med, at du ikke havde tænkt så mange ting til ende. Ja. Og det var faktisk måske meget godt, fordi så føler, gjorde du det bare. Ja, jeg føler lidt, det er en befrielse på en eller anden måde. Altså, ja. Altså, jeg ser meget op til kloge mennesker. Nogle kloge mennesker ser jeg meget op til. Altså, jeg, jeg, jeg tror lidt, at jeg har det fint med ikke at... Okay, nu skal jeg ikke fucking stå her des mig selv. For det ikke er ikke sig selv, men man behøver ikke at sige, jeg ja, er fucking klog. Og man behøver ikke at, at skulle være det, for at kunne nå steder. Altså, jeg, jeg føler lidt, at hvis jeg nu havde en mega... Okay, det er total random shit, det her. Men hvis jeg nu havde en sygt høj IQ, så tror jeg også, at jeg havde tænkt over tingene for meget. Og så tror jeg ikke, at random koncerter havde sket. For det, det er jo ikke... Det er jo... Det er ikke lige et gennemtænkt koncept. Altså, det er jo ikke fordi, at øh, pengene får sig ind, og det er bare fucking genius. Altså, det er genius på nogle punkter, helt sikkert. Men en klog, en klog mand eller kvinde havde sgu nok ikke gået den vej. De havde nok øh, gået nogle andre veje, tror jeg. Så, I don't know. Ja, men godt, godt set, mand. Det har slet ikke øh, den... Ja. Jamen, jeg synes bare, at de var meget sjovt sådan, øh, sagt. Altså, jeg tror, jeg har lidt en teori om, at der også find ja, det, det er jeg næsten sikker på, der, gør, men der findes, øh, måder men at... altså, der findes forskellige måder at være klog på. Okay. Jeg tror, at du er en af dem, som er meget. Sådan, øh, hvad skal man sige? Nu ser håndværksmæssigt klog. Ah. Du har noget i sådan, din kreativitet, noget i fingrene, noget der mm. bare sådan bulrer ud, hvor der er nogle af dem, der sådan, sidder og tænker længe over det. Uh, mm. så, kan jeg, øh, du ved, så kan jeg lægge den, jeg ved ikke, hvad <laughs> øh, Herover, og så kan jeg gøre sådan og sådan, og sådan ligesom kan se skemaet for sig, ja. hvor du bare ligesom brager ud i verden, ja. Ja. og så ser du, hvad der sker. Og, altså, og, og, og det er jo det som, som ja. og det synes jeg også ja. og det, det tror jeg er vigtigt også for dem der lytter med det tror jeg er vigtigt at sige på hvis man er en type som også bare gør ting det er ikke en fejl det er ikke en, det er ikke oh. en uh... gør det gør det ja yeah, ja yeah. okay I var ikke mere på nej, den vi tænker, der kommet noget mere for dig men jeg <laughs> Du begyndte oh at spille god. en koncert. er ja, præcis. <laughs> oh my god. Men jeg, jeg tror bare, det er vigtigt at pointere det der med... For det lød lidt hårdt, at du ikke var særlig klog. Men jeg synes faktisk, det yeah. lød lidt velovervejet, det her med, at du Jamen, ikke havde tænkt også, ting er. til ende. Ja. Så derfor så skete der også noget nyt. For du har jo på en eller anden måde skabt et nyt koncept med ja. de her random koncerter. Altså... Fedt. Jamen, det... Altså... Ja. Det, ja. Jamen, det kan man... Ja. ja øh, øh, føj, sådan noget lort. Nej, <laughs> se mig. Jeg har skabt et nyt koncept. Oh, wow, hey, har du ja. lyst til at være så meget i, i dig selv? Altså, du arh, har ikke lyst ja. til at... Arh, det, det, arh, jeg føler, at det er sådan noget navlepilleri, på en eller anden måde. Altså, okay. jeg tror bare, jeg kører. Altså, det er sådan... Jeg, ja. Altså, jeg tror også, det er fordi, jeg er lidt... Jeg, jeg er ikke, det er ikke fordi, jeg er bange for at ryge tilbage til det der... Mm. Men det, det der... Altså jeg, jeg er du bange for at ende som sådan en eller anden lidt kvalm som øh, du ikke sådan gider? Altså sådan en egocentret, øh, prøv, prøv lige at se mig. Altså, Ej okay, det er jeg sgu ikke. Det, det får være ærligt. Det, jeg tror ikke. Altså jeg burde ikke sku. Jeg tror ikke, det kommer. Nej. Det vil ikke ske lige meget hvad? Nej, Ej, det tror jeg ikke, fordi jeg, jeg elsker mennesker, og jeg elsker... Altså, men selvfølgelig, det, det, altså, det er jo... Ej, nej, det tror jeg sgu ikke. Fordi så tror jeg, det havde sket nu. Så tror jeg, jeg havde set på mig selv og været sådan, oh, hvor jeg har været god Godmorgen Danmark. Prøv lige at se mig. <laughs> og så tror jeg, jeg faktisk allerede det jeg det. Men jeg har fucking, I mindede mig om, at jeg havde helt fuldstændig glemt det. Ja, jeg bare Æh, skulle lade igennem din Instagram, og så sad du og snakke med Louise Wolf, og så tænker jeg sådan, nej, det kunne jeg ikke engang selv huske det der. Nej, jeg kan få se, det går hurtigt. Altså, jeg tror, jeg, jeg tror, det havde viser nu faktisk. Det tror jeg. Ja. Men det er et godt spørgsmål. Altså, jeg har ikke lagt mange tanker i det. Hmm. Men, øh... men jeg tror at allerede bare ja, der, altså, hvis vi bare lige skal ja. opsummere noget, ja. så er det måske et godt råd i sig selv, det her med ikke at tænke for meget over tingene. Jamen. Altså simpelthen bare brage ud i verden, og så gøre noget for det. Altså bare gøre noget for ens kreativitet, noget af det, man har lyst til. Ikke? Ja, helt sikkert. Må jeg sige en ja, ting til det, det også? Over, øh, noget, som jeg har tænkt over, som, som er det, som, der gør, at jeg elsker, at være laver rigtig, rigtig meget. Det er at, ja, det er nemt at sige, Om oh, du skal have det sjovt, mens du gør det. Det er fucking nemt at sige. Mm. Altså, det, det ved vi godt alle sammen. Altså ja. Det er ikke, fordi du skal hade, hvad du laver. Det er jo meningen, at du skal have det grineren. For vi har kun det her ekstra antal dage at leve i, etc. Så du skal have det grineren. Du skal have det fedt. Du skal have det nice. Men hvornår, hvordan når du over til det? Og det, som jeg selv har gjort i min egen proces rigtig meget, det er at finde ud af, okay, hvad er det, der gør, at jeg kan have det grineren? Det er, at det ikke er svært, det jeg har gang i. Og jeg kan slappe af det og flowe. Så når du er god til noget, har jeg bemærket, når du er god til noget så er det mere sjovt, for så jammer du. Altså, og jamen, hvordan, hvordan kommer du over på det niveau øh, så i musik for eksempel? Eller med maling, eller med dit kunstneriske håndværk? Jamen, det er faktisk, så tror jeg, det er lige øh, at øh, øh, blive øh, god til det i starten med at øve sig på... Jamen, hvordan... Jeg aner ikke, hvordan den kompressor virker, men jeg ved, at jeg skal sætte den på min lead lige der, og så ved jeg, at nogen skal gøre sådan der, og så lyder det faktisk ret fedt. Så jeg har de der grundværktøjer, som jeg bare lige hiver op. Boom, boom, boom. Ja, så du... det kan godt være, at du ikke ved det, men du har stadig siddet som musikproducer i uh, ja, mange år til de ja. timer om dagen. Ja, ja øh, og det er ikke engang, fordi du behøver at gøre det, men det er ligesom fucking... Hvis du spiller squash, for eksempel. Det er sygt i starten. Jeg spiller ikke så meget squash, men jeg gjorde på et tidspunkt, hvor jeg synes faktisk det var okay. sjovt i en god ja. periode. Men jeg synes, det var sygt i starten, men når jeg blev god til det, så slappede jeg meget mere af, og så var det faktisk ret grineren. Og jeg tror faktisk, at du kan implementere det i hele dit liv med fucking alt. Det er... Så få arbejdet nogle små øh, ja, lige... ting ind i fingrene. Brug, brug den nederen tid. Brug den nederen tid. Fucking giv det. Dig det selv. Dig selv den tid. Øh, øh, brug nogle måneder på virkelig at øve, hvad end du fucking lige skal øve, hvis du føler, du har brug for at øve det. Og så oplever jeg personligt, at jeg oplevede en meget højere øh, afslapning og dermed øh, kunne jeg have det meget mere sjovt i det, jeg lavede Ja. Dejligt råd. Det synes jeg også. For det synes jeg også. Altså, den kan man lige øh, tage på i lommen, den der. Øh, vi ja. er ikke så lang tid tilbage, men, <gasps> men øh, jeg kan godt lige tænke mig at høre, hvordan, eller hvornår, rettere sagt, hvornår får du yeah. dine bedste idéer? <laughs> ved jeg ikke mand. Hvornår? Var min det bare der? Sådan, er bare sådan ud af det blå, eller er det er random står til en... shit, bro. Det er bare når der sker random shit. Når du fandt altså, alt muligt Altså, Så snakker vi om musik nu. Vi snakker om alt muligt. Altså med random koncerter, det er. Det er faktisk sådan, at jeg ikke ved, hvad jeg skal om dagen, og så tager jeg ud, og så selvfølgelig havde jeg lige den her sjov med DR, så ved jeg, okay, vi skal prøve at komme ind i DR. her. Okay, vi skal spille den sidste koncert på Roskilde Festival. Hvordan, hvordan skal vi gøre det? Så er der de der kniv. Ja. Men ofte, random concerter, det er fuldstændig random. Jeg kopper ind på to, kører tænker, det er en flot mark. Okay, fint. Her, bom. Så tager jeg her, og så spiller jeg en koncert og kører rundt i nabolaget. Og har det fucking grineren, med det er sygt random. Hvor jeg får mine gode idéer... Fordi jeg ved... Altså, der er jo også nogle teorier om, at man får gode idéer, når man for eksempel er i bad eller ude at løbe. Eller sådan noget. Jeg ved, at du en gang imellem du sådan nogle billeder op, at du er ude og Eller ja. et eller andet. Får du, får du idéer, når du løber? Og sådan Overhovedet ikke. <laughs> Hvad fuck skal jeg sige? Man? Okay, vent. Hvornår får jeg gode idéer? Jeg tror at jeg fremtvinger mine gode idéer. Så jeg har systemer, som jeg er afslappet i, som, som automatisk skaber et rum, jeg kan være i, hvor jeg bare får lavet det, jeg vil. Det er ikke, fordi jeg venter. Jeg går ikke rundt og venter, for det har jeg ikke tid til. Der sker simpelthen for meget, til jeg skal vente, til jeg bliver kreativ. Så jeg har bygget de her forskellige systemer inden for de her forskellige kategorier, om det er så editing, lave en ny sang, altså alt, alt jeg laver... Og så ved jeg okay hvis jeg lænder mig ind i det system så fungerer det så for eksempel med musik så kommer den gode idé jo fra hvis jeg for eksempel skal lave det starter altså med beatet meget hurtigt meget hurtigt så starter jeg lige så med beatet laver det okay jamen så hvad vil jeg gerne? så måske lidt disco okay så lytter jeg til lidt søker mor for eksempel okay det er fedt beat okay, så tager jeg det måske lidt udgangspunkt i. det bliver lidt inspireret beatmæssigt og så når jeg kommer til sangskrivning jamen så tænker jeg hvad, hvad har jeg på hjertet lige nu hvad sker der hos mig og så på den måde har jeg nogle systemer som gør at at det, at jeg har en god dag kreativt, eller en dårlig dag kreativt, faktisk er ligegyldigt, fordi mine systemer holder mig i, i skak i forhold til, okay, let's go. Det synes jeg faktisk er en god note at slut på. Vi har, snart, vi har faktisk ikke mere tid. Bam. Har du noget, du lige vil sige hurtig Morten? Gør det. Gør det, gør det, gør det, gør det, du kan gøre det, gør det, gør det, gør det yeah. ja. Jeg gør det for dig selv, du fortjener det. Jeg ja, har det sjovt. Fuck det hele. Jamen jeg siger øh, tak for den lille sejr <laughs> lille her i studiet, og tak til elever oh og studenterkooperativet, og så tak til Jon, der sidder som tekniker ude bag glasset. Jo. Og så øh, husk at gå ind og følge Luiatu på alle sociale medier, og så øh, tag nogle af de her gode råd med i øh, lommen. Nu skal vi høre noget øh, El og Yo